اوض <سؤال> باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَأُتُوا عَلَيْكُمْ مِنْ نَبِي مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ سُورَةُ الْقَصَصِ ت مکی صورت ونوزول کی اوپن زستم دے grosso sura tur namalna و ترتیب د سوورو کی اتیشتم مقصد صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم او مومنون لتسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لتسلی ورکی اواقیات دا موسیٰ علیہ السلام مومنون لتسلی ورکی اواقیات دا بنی سرائی کمزور قوم و عجز اللہ اچتکڑے دے لہذا اللہ قانون دے کمزور قومی عاجزی جیزہ اللہ کتاب تلاسوا چی اللہ اچتے دی سورت دوئی سیدے با اولی عیسیٰ کی التسليته لرسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين او پدوي مې سکه بيان د مقاصد ارباو او اخر د سورته ختمي او نافذ شركت دعا زګي دا جړ دې دا تمام عشره اول بني اسرائيلو عجزې نه وکوم زور ته ازګرکه دا فرعون دا فرعون واره تمرد مناسبتي د مخې صورت سرم شرم دهغه ده مخې صورت کې استهزاء زګر شیوا د منکيرينو د حضرت صالح عليه السلام درنگ استحزازی کرشیوہ دا حضرت لوت علیہ السلام سلام چاہوئی پوری خندانگانی شی ناو قومون استحزا کردیوہ دا آگوئی انجام بیالت بیان کچھ دا آگو انجام بیاس سو ندیس کې کی استحزازی کرکی دا فیران دا قوم او د مشران اون یادغو انجام ذکر کړي یادا صورت تکمیل ده د صورتو نامو یا مخکې صورت ختم شو په الحمدلله ول الحمدلله د دې صورت کې وایي ذات الله حمدنا زکو که چاجه عاجز مخلوق چتئی نو مرصد سورته تسلی رسول الله صلی الله علیه و سلم در او واقعہ موسی علیه السلام مؤمنا لتسلی ور کوي او واقعہ بنی اسرائیل او سورته ویسیره اول اول ایسکه تسلی او په دوی مې ایسکه مقاصد ارمان با سین می اوري مقطعات ذدی به مراد من ته اظهار د اعجاز د قران کریم د فارزي گر کئ تل کایات ال کتاب سره ترتیب قران کریم تورګئ الله ودا ایتونه د کتاب المبین چې وضاحت کوون کې د حقاو او د باطل له د موسی عليه السلام او د فرعون واقعا ذکر کړي د لپاره د اظهار د حق او د باطل مبين دی د مبين سره اشاره د واقعات موسی عليه السلام ل قوم يمنون د لپاره د فائدې دا قوم يمنون چاوي کيلري کورا دا فیده چاہتا ورکی آغا چاہتا ورکیجی آغا یقین ملی دا صلورم صورت دیجئے دا موسیٰ علیہ السلام واقعات تفصیلاً ذکر کری مخیع عراف ذکر کرانو بیا واحان شعران بیا قصصو ذکر کری و دی واقعاتو دا موسیٰ علیہ السلام اگر جی تفصیلی ذکر دی ابتدائی یوښانګونو انتہائی ویابل شاله الله وی لقوم یومن سنگج فرعون دوجنه دو موسی علیه الصلاۃ والسلام مصر پر مدیان تتر دیوډي را موددست بیا راغله الله پاک دا غد وجه نه فرعون او دا فرعون ولا تبا کړي او کله چې موسی عليه سلام دو مصر نروانونو نودې تکلیفو پراره سر کړې اته راځي سفر کړې ده شمدیان ته متذكرنګ پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته مکی نه بشړل کی مدینی ته وزيو سمودارو ستو به غار ازي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام مؤمنان او فاتح د مکی ګرځه بس دغه او حاصل لد اولیسی اینا فرعون اعفل روزی وجعل احل آشیعان یقنن فرعون لوی کردہ پا مصر کې وجعل احل آشیعان او جوڑ کریو احل دا مصر شیعان مختلف دلیو یا ست زای کمزورې کړیو یا ودل د دوی نه هغه خو خدمت خدمتونه غسره یا ودل سره چا به بر سر اختیدار کړیو او دا په لړدل چونه نه خو نه ته زیاته ور سره کمزورې کړیو خدمتونه به نارسته او دا قانون دی د هر ظالم بادشاه او خانه دار روانده دا فرعون دا وختونه چه آغا قومون تقسیم کی خپل مینس کې تقسیم کی اخبال بات شئی کئی نظبهونا ابناؤهم ویستخی نساهم داسی کمزوری کڑیو چه علاول آلالاول ویزا من داوئی اجوانتائی دا بای بری خودی جنہ کائداوئی یا بای بے حیاء کولی تفصیل مخکې ترې یقینا ظفراون او د فساد کوونکو نه دروالي کوونکو نه پامل دا خود فرعون حالو څنګه داسې زیاته کو دا اوس اولول کې اجمال ذکر کوي او خاکه ذکر کوي الله پاک یو طرف د خود فرعون دا کار وکړ لیکن الله وي ما سغوختا ان احمد ذکر کیده بلی اسرائیل ور و منګ چ احسان کو باغ کا سانم ني چې کمزوري کړي شي دي په مرده سر کې و نجعلہما ایمتان او غرزو موږ دې درا مشران د دین و نجعلہم الوارسین او غرزو دې درا هغه ستون کې دمسر مالکان دمسر انهم کینه له فی او زیر ور کو د ران پمل د مصر کے او خوف فرعون و حامان تا و جنودهما الله کرے د دوی تام بنهم ترفض بنی اسرائیل ما حبس كانوا یحذرون چی دینا یراکوی زوال د حکومت زو خدا غواڑ اللہ وسره یاداکل دی او وحینا ال <علا> اُمم سان رزا <رضائی> <بزغز> یین وزګی دې زنه لک <لگ> تفصیله شروع <روکا> کو چې الله پاک سرنګي او کمزورې قوم اچتې <مو> الله پاک سرنګي لا وایي مدد کوي <فیخا> تاما کی خوٹولا خاکا اللہ پاک دا دیو آقیزی کرکرا فرعون دا قول ما دا غخت لنو دا دشانی بیاو شکر موسیٰ علی صلی اللہ پیدا شوئے دیو آقی اعلانو چې بچے پیدا کی دیو جو زبقہ و ایخا او زلطہ عنوان دا کی دیو جس سرنگی کیفا و سلائی لا فرعون موسا سره سلام د فرعون کوه تا سرنګ دی ورسته الله وی وحیو کړه مونږه اغه واحد التبمن د الہام خوناو کړه مونږه مور د موسی ته انا از هی په ور کوب لیکن پس کړه چې ویرهږي تبدمنه نه پس واه چا دې پسندر کې او مه يرهګا د غر کې دوه د دنا ولا تازه او هم جن نشي په جدایره دا ولئن رانتو الیک يا کدن منګه واپس راګر ځون کی ودل راته او وا جعلو من المرسلین او جوړو دې د پیغمبرانو نا او شاعر ورو ډیر زیاته اغه اشعار وی ډیره فصیح بلیرو اسمعي مشهور شاعر ادیب تیر شه هغه ور ته وصل وی چې سا اشعار هو یو ښه استاد فصاحت او بلاغت اشعار او هغه اور په بعد هاذه لا د آیت آیات ناروستو بیا مو داسې کلام به چې هغه تبصره پسیه بلیغوې او بعضه د دې آیات فساحت جمع هما امرین او نهیین او بشارتین او خبرین د دې آیات کې دوه امرونه جمع کړي دي دوه نهیې دي دوه بشارتونه دي دوه خبرونه دي اټور جمع کړي دې چې کله او ورځو صندوق روان نو فلطقتهو انو فرعون پس روانه سغه موسی عليه السلام درا فرعون والو او صندوق راو چتکه موسی السلام راو چتکه ماشم نو فلطقتهو اهلو فرعون پس راو چتکه دغه قرانه د فرعون لاکونه له هم لا د عاقبت دخه عاقبت ده چې شدو دوی دشمن احزنه نو خاف تا لاکونهې لام د اقبت دی لکه لیدو لیل مووتې وابنو لله اقبت لخراب لد ل مووتې لدو للموتي یعنی لذو للعاقبه نو نذلتم لام صد فرد د عاقبت د فال عاقبت دا چې د دوی دشمن شو او حزن د دوی خپقانو ګرځید کنا یې قنن فرعون او حامان او لخردا وې کانو خاطین و خطا کار اسي خطا کار خطا کار ولیکن دیکه خو لهی خطا که چره تک راچا پیره شو دیکه خو الګ نو فرعون ورته جدا خو جوا غده من اسرایل و بز زیادہ بری اسرایل بچي عمر سورې الله پاک ویو کنه والقت وعليك محبتا من د فرون خځه آسی هغې چې و قتل الله پ محبت را ویس او د فرونور آلی والک یا خواې د دستر زما او قطته غواړې نستا دسترو یا خوای هم نخ بچې ی خو کور کې نهشته تو د ووجنم نه نه دیواژه اسا انفانا نتقذه ولذع کې دې شی چې نفر کریم درا یا اونې مود درا ولندن د زوی په دیوان نه لیکن الله وهوما لا يشعرون دینا پویدل چې خبر اسا کرچی موسی علیه السلام د فرعون په دربار کیا هغه ويره او چت کړي دی نشاتپور کې مور د موسی عليه السلام جواب هغه نه حياتي په پریشام بازوي د موسی عليه السلام د مور نوم څو بزموفسرین بیا لګیدل یې نشای نوم ذکر کړل یوهانان ن شایزی کر کړه ده یو خاص دا نمونه ذکر کړی نو اوګه زه د زړه د مور د موسی یا سباله شو زړه د مور د موسی فارغان بے قرارا فارغان منا بی اختیار شو فارغان من سب ازړه به اختیار وشو زړه نه صبر لا خایس به مه رکو الله وی قریب او لطب دی بهي چا خار کړې وې دي حال دغه لطب دی نزد دی وا لطب دی بهي چا حال دغه خار کړې لوله امربد نهله ک چرته نې مضبوط کړی منګ ور غې ل من منل مومنین دې د باهجی شي د یقین کوونکوونه ځکه الله ما ورتهوي ک نه ان دو ل وقالت لی وختې وسیی خوردای ولوی اخور نو بای ذکر کړې دې مریم باو ذکر کړل دې اقسم وی خور د موسی تان قصې هي ور پسې ور پسې ځا نو غروان ون به جنوبن پسق قتل الب موسی تان دل رنا یا بقتلل پر دین زر سرا دا ټول ماجرا غلیدا کړه و حمله یا شورونه ودې نه پویدل موسی السلام خو ماشوم نو ګشېری جاړی یو ځنان راوستل کې ګبل بل بل دایا بل دایا فرون ټول پریشان دي بچي خپې نه روی الله ایه حرمنا علیہ المرضا بن کړیو من پدمنته پای ورکاون من قبل مخکنه مخې دا واپس کاول او خپل مور تا مرازه یا غ دایانه یا زینه د پای فقال هل ادل لكم اهل بيت دي ورته وي د موسی او خیم تاسو تا یو کور والا کفانت پکید د استاسو د پاره وکئ ځمادرې و اخلي د د استاسو د پاره به و اخلي او دوی به د د وړ خير خوایي د د وړ خير پای زمایر مفسرين به خپل تحقيقات زیات کړل غوړي تک صد پیج نه زباچه د چا ده چې وایو هم له ناسو ننن له هو فیرون ته راځي کوي دغه قرانه د فیرون ډیر ښه راځه متاسف تکلفات دی فراد دنا ویلا امي و الله پاک یې پس وا پس کوما موسی رامو د صفان د دې لپاره تکراین وهان چې اخی شستر کې د او شي او دا دیدہ پارچی پوشی اکنان رادہ دا اللہ پاک د رشتیا الله ارتیز بواپس کو مل و لکن لا یعلمون لکن اکثر دا خلقنا لا یعلمون نپوی پہیم داد دا اللہ و لما بلغان شده و استوان اس موسیٰ لے و سلام مدین ته رنگی تلے دے مختصر دا چې موسی عليه السلام ځوان شه یو ቅبتی د لاسه باندې دوی د مرګ تدبیر کوي موسی عليه السلام هجرت کوي مدین ته کله چې ورسېد موسی عليه السلام ځوانا یې تا تاب واستوا برابر شو دی واسمان تم واستقم شد ځوانا یې تخمز مزبته زوانه تا ورسید دیرش کله عمر مفسرن نو عطاینا حکمن و علم غور کا من دتا حکمن و علم دینت د بوته د مراد نبوت خلدوست ور کړی دی. حکم وی لکی تمیز بین الحق باطل دی کی قوت فیصل م ول ور کا قوت فیصل اعلم دا احکام و شرائع موالا ورکپ دین بی بواکر دا اعلم سر ورعاقل ضروری گنا دوارم ایک ادلرا فرق دا حق و دا باطل و علمان قپو و دا دین اللہ اداغا سیمانگا باطلور عمل کونکو تا محسینیم دا فرعون کورونا چې شیخان دان دان د دا مصر د خار نه به موسی علی سلام ومصر د دن رات و دخل المدینه taala حين غفره من الیا اور د نن ش موسی علی سلام خار ته په وخت غفره د اهل داږي کې دا ویلو لته مود غرمه ته نو فوجد فی حرج رین پس بیا مونده پدې خار کې د وطن سړی یخت تلانی جنگ یې کړو ول سلام یخت تلان خریب او ژو بل وژنې ده څه غوځار نو یخت تلان د سوق حاز امن الشیعته دا یو د ډر له موسی علی سلام نو دابل منود وی ډر له د دشمن د موسی علی سلام نو قیبت یو بری اسرای بل کې جو بس خیبتی لگ ادھر لے پر دمانی پزور گیڑے آ رہی راپری خیرے فستغاصہ اللذی منوشی آتی پس فریادوک استغاصہ یوک رہا ما تحت الاسباب لگن فریادوک دموسیٰ دو علیہ السلام ناغہ سڑی چیدہ دہ دہ دلے ناؤ علی اللذی پا مقابل داغہ سڑی کی میں ناغوئی ځدای دوی ډلې د دشمن نو طيب دی را درځ دروزی را منه جوړ کړي موسی علی سلام چې وکار دا جته ظالم تو غرا دا غریبی راي سر کړي اګور د ما ته فرياد کړي نو فاو وقذو موسی پسوکرا پره خود هغه زره موسی علی سلام اگله شکرا پره نو سوقي ور کده تا موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام توقفنا و فقذ علیه پس پی سره د مرغاو الله پاک پاک یا کا زمیر موسی علیہ السلام تراجی شی مجازن ختم میکړو علیہ ژوند دا ایو سوق سره دا بس صاحبین خطه ول نو موسی علیہ السلام یا زم نام علی شیطان دا دعمل نا شیطان نه دے او دا شیطان عدون موزل مبین دشمن دے گمراکون کی سرگن دے و الله نے سوال شروع کو اے رب زمان ما نقصانوں کا دزان پس اللہ پردوائے چای پا ما مندے پا غفر لہو پس اللہ پی پردوائے چولا انہو ہوا الغفر ہی اللہ پا اک بخنا کا انکے دے الرئی ورحم کا انکے دے وز موسیٰ علیہ السلام دلازہ قتل و شروع آغا خلق چاہوئی گرزی پدی پسیچ انبیاء علیہ السلام معصوم نے دلیل دا دیدی رہنی سی دیدی دیدی دیدیو جملونا یو گرہ حاضر من عمل الشیطان گرہ موسیٰ علیہ السلام دے عمل دا سیدی شیطان وید دویم گورا موسی علیه سلام وی زلانت و نفسی دره وی فاغفر لی ورہ خبر خدا دا چه موسی علیه سلام به ارادی قتل شیده خطان شیده خبره خبر لی علنکه دلتداج جمله چه دا, دا حازا من عامل شیطان مفسرین وی دا حازا سل کی اشارت دا مقتول تا کوم اوجل شقیبتی او عمل کله اطلاق په لخکر منته کی کړه نو موسی علی السلام دا مقتول دا وجلې شېره کنا دا د لخکر د شیطان نه و داغو د دا شیطان لخګریو دېګه خبره پات نه نشو یا هاذا دا عمل د دې مقتول چکم ده کنا من عمل شیطان دا عمل د شیطان نه زیاته کاو یا حاظمنا مل شیطان د خپل عمل ته موسی علیہ السلام دا عمل د شیطان نه وی دي دا زوري نشته کوم شي نه زو شیطان ته کی غیر مستظم د گنای حدیث کی رضیات تصاوب بن شیطان داخل وازی دا شیطان نه وی موسا علیہ السلام مرګری و ما انصانه الا الشیطان ور شیطان تا اکثر اغزه کی نسبت کیږي د وکار چې په د کوم شی په غایا او نتیجه منی اغدازی شیطان خوشالیږي نو هر کله د عمل داسیو چی د موسی علیہ السلام تکلیفو موسی علیہ السلام باندې یو مصیبت راتللو پتی شیطان خوشاله تا کنه هازه بنا مری شیطان دا غرنگی مفسرین لگی کلو ما نصیبه لشیطان اللہ یلزمو این یکون معصیتا دانا چھ کمشی نزبت شیطان توشیلو تبورتا معصیت ویخوا او ظلم تو نفسی ظلم تو نفسی گورا ظلم امام رازی ویدہ کولی مشاکک دے په پمانا دا نقصان سره خم رازی تا سماخی ویری دی خوا نو ظلم تو ما نقصان او ځان خپل زان خبل زلمنه مقبل نقصان او خسته زندگی میں تیرولا نوست اکرده و ده مصیبه زندگی شو نقصان او شو نوزه که وینی زلم تو نفسی اپیاد امبیاء لمنسلام او مقربین دیگر اوگوی و غیری اولا کاروم دسیات و نشماری ویاخر ادا مقربین شان بیاوی فاغفیر لی بخاناو کی ماتا گرد استغفار غفر خپلا مانا صدا خپلا مانا پتولی اور روح المانیم دلتا دا کرلا فاغفیر لی فستر علیہ او فغفر له پردوا چه ی الله فما منه پردو می وساته اس مطلب فرعون فرعون والا با صحت کند کیک الله محمد نے پردوا چه نہ فغفر الله به پردوا او دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام روح المانی وی کنا دا بازی وقی تعبودنم انبیاء لی مسلم داوئی تعبودنم خر تسحیل والی غریقی خاصا من عمل شیطان انال غزب اللذی اوجی بوزاد کعا کانا من الشیطان سمع طرفا و استغفرا فغفر اللہ لہو نبیاغ سوال کی فیلقی کی لکیف استغفرا من در خد وکال المقتول کافران خو کافرور جواب کہ انه لم يؤذن له في قتله اللہ نے کوئی اجازت نہ گوختے ولذلك يقول يوم القيامه اني قتلته النفس نلم عمر بقتل ها زیس نستاس سفرششم کو انه هو الغفور رحیم اللہ فغ بخنا کہ ان کے قال ربي انا امتن علي فلنكون الذهير للمجرمين <خخخخخخخ> وي <وی> موسى عليه السلام اي ره <رب> زمان په سبب <بساب> د انعام استاپه ما من تعالی <تلاع> تاپه ما من نټه <دیر> ریه سانا تي <تی> زله <زد> پر و ن بچ کړه ما دی حفاظت کړه دی دا این احمد وسیلکی بدعا کی اب یا گورا اللہ پاک ورطاویل لیکن الہامن پزڑکی راغلیر حاصات زنبیاء علی مسلام تقبل نبوت کی چیرہ دا خبره آتا مافتا خواد نو ربی بی مان عامتا لیا ایرہ بزمہ پسو دے احسان ستا پا مامانے پهنا کو نهزه لِلْمُجْرِمِينَ لیل مجر پهحيی چری به نه ش مع دپاره د مجرمانو د مجر مرګټیابان نه کوم د مضلوم مرګټیا ب کوم لکهسترن کېې چېی وکړه بعضې فسیې دلل ته وي ل را ب میوان عام تلی یا طنیانه من ا مثلې حاضل خیر. الله تعالی مون ډیر احسانات کړيدي زما بیا یاداسې بلا اجازه تا کارونه نکوم او فلنا کو نه ظهيرا للمجرمين پس نفق يغم اللهم مؤمنين و فرده مجرمان او مرګتیا بچا کوم د مظلومه کوما دا کومه جمله خبری ده وعده ده پاینده زمانه کې چې الله تاسو کار ونه کوو چې هغه کې تعاون د چا سری د مجرم سره یاده دعا را او انعام د مغفرت او نور نعمتونه وسیله وګرځول چې دتی په وسیله صلی الله ماینده د فقره د مجرمانو د امداد نه بچو ساتي او د مظلومانو امدادي مهو ګرځي الله اعظم نو فاصبھا فی المدینۃ خائفا پس صبح کړه موسی علی السلام فخار کی خائفن یریدن کہ یطرفہ و انتظار کو وتر است قتل چیره आवाज و پچا کی خائفن. بیا په خار کی روان دین فایزل لذی سنصرہ پس نا کاغ سڑی چی مدد وختلو دتن بلا هم سرون یستصریخو چی وهل دتا غو مدد طلب کو بیا دیوطلاند پروتوخ موسی علیہ السلام خو ځان لا زهنی پریشان شیو سړید الله سامنے نو ورته وی موسی علیہ السلام ان قلق غی مبین یقینا تفخامه خسركش یو د خار اورون د غلطه لاندې وته اوس بیا لاندې نفلم ما نرا د یاب شه الذی هو عدو لهما پدار کله چا غیره دا وکړه چې ونی یاغه سړی چې د دوی داړو دشمن ده کین دلته ایبت شیرا دا وکړه چې وې نه ممږه دایکم نو موسی علی صلاتو والسلام خو د بنی اسرائیل ته ویل یې کین نه کړه دایم مؤمن ده جو ویره داسه کسمه پسې را روان ده درېدل جو د اشک مال را کړی نوې اې موسیه غوړې څه چې ما وزنې کم هتا دلته د سن بیلانس دک سرنګي چې وجره اوته اوتان پرون نو غوړې ته ماګردا چې شیت زراور فدارزه پزما کیا نه غوړې دا ان ته په نمل مسلمین چې شهيد اسلاح کونکو تزام کس جبر کاي خلاص په ځاپه ته خونو 50 جودان کړه فیرون دا فیرون والا اوته وي ابو جرجراو پارلمنټ دا سړې به اسرائیل او داسړې وژنلې ددې د کرتوتو نه خنختاري دا داده چې یوجو الله پاک د موسی علی صلاتو سره مدد کړ دقد په پتیانو کې و سړې او د ظلم مؤمنو رسو تقریبا د قده سوره المؤمن ذکر کړې راغې او نارې نه راغې دلری طرف د خار نرا غی نورامن دی وورینو غی موسیٰ یقنن مشران یا تامیرو نبی کار یقنن مشران د مصر جرگی کوئی استعاب پا بارا که چوو اجنی تالرا نپزا انی لک من الناصیر یقنستا ده خیرپاو نائم وز موسیٰ علیہ السلام خوئی وعدل انسان وقت دا خبرو خبر واحد چې کره دی او عادل وی کنا او قابل استدلال وي بل ده قرائن سره سیاق سبق سره بیا خبره واحد دی او عادل بیا غزيت قوي ګرځي قصوت موسی عليه السلام د مصر څخهایبن یریدن کې یره کولا یترقب وانتظار کړه چار چار پیری قتل جوس راځي اوس دروان نو يلای رب سما اخلاص کې ما ده قوم ظالم نا یو تنې مان ټول قوم را پسیو بس د مدین په طرف روان شوه د اتل دي سفرې کړل موسی علیه السلام نو څلشت یې نن خراسان ښکسته الله یې حرکت چې ماخه په طرف د مدین قال سربي اي هديني سوا سویل وې موسی علیه السلام هم دې شهر په زماب روان کړی ما دره په برابر لار د مدین باندې ماته ود مدین لارو خی روانه واته را سفر وکړو او رسید مدین ته چې ګوري د مدین په دیغړه باندې یو ګذر دی خلق ته راځه منې سو ساوري دی ګړی بیزی دی او سړی دی پل گڑی بیدیو ساوری اوبا کئی و لما ورداما آمدیانا حرکنچه د ده گدر ده مدیانتا نوبیائی مند پدی گدر منتی امت من الناسی یو جماعت یو طول د ده خلقو یا سکون اوبا که ولی ساوری چه وی قدل او رتی و دوجی ناکی ناستی دیزوانی اناسته پردې چې هغه ساوري وبوتو زور کوي هغه ساوري واپس کوي نو بیا موندا موسی عليه السلام بیرته دوي نام دوزو انانه جنکه ته زو dane چمنه کولي ساوري خپل ساور وبوتو زور کوي من کي موسی عليه السلام ایت څنګه چل خبر ډیر کاټه وا موسی عليه السلام امام خطب کوما سقطکار د ستا سقطکار د غزه سم اجر وینم هغه اور ته قالتا لا نسقي حتا يذر الرياء وابونا شيخون کبیر واه حیا جنہ کوي دو حیا دار انسان لونه پیغمبر لونه اوه يوبک ولکومغا تر دې چې وا پسلار شي دا شپکيان نو بیا موږ چې کومه و پات شي نو خپل ساوري وګو اګور زم فقور کې نارینه نشتی او و ابونا شيخن کبیر ابلازه زمنګا بوډا کبیرن زور جو بوډای یو کویا ده سي بوډای بیا هغه بار دراو تو ګرانه دا دورند شعيب عليه السلامي شعيب عليه السلام واقعات سے ذکر کی شویب علیہ السلام پسی واقعات دا علیہ السلام ذکر کی اوگورا قول دا لے چدا شویب علیہ السلام لڑنائی خواہ مفسرین داغون مونہ ذکر کری مشرط سفوراوی او دکر شرینو نو نفسقا لفما موسیٰ علیہ السلام لڑمٹے ہوالی سڑی او تا سدہ لگانی خواد. وس او وی ور کړي دنګورو د دې ځوړوتا بیا خو ګر زیات سوريتا نوونه پصوري کې نهس ور وږېده هغه خلق او صدا لګاو نهونه نو له او مل مدوس خلق نه هو ده ګو جنکې او خدمت کړه او په خدمت باندې حضرت ناغه صلي الله علیه وسلم الله سوال شروع کړو یا انې لمانه نزلت اليا من خير يقینا زالا اغان چې تماته راو ورځي سډوڑي خير ډوڑي سخير طعام الله فقير زخودر محتاج جنکه چې کله وخت نه مخ کې لاړې اپوسو کپلر ودا سيو سړيو څه شو یا والتا نست ويراي ولای منغه له همداسې کس پکار پس راغلا موسی علیہ السلام خواته یوهدیت وړو چینه کونه سنگرالا تمشیلا استحیان روانه وا سورپ حیا منے علالتمکین دی دا سی حیا بدن خپل پټکړی را ګور د ضرورت په بنیاد منے مخه ساوریونو دویراله غری دا یوی تنه زنانه کور یوی راو ویل یاکن پلارار زمنږطه بې د دپاره چې بد ل را کې تا ل بدلاغه سق ته ل نه چې او کوول کړي دي تا زمن دپاره تاله د هغې بد ل را کې موری را ک بس مساالله ال سلام او سر روان شو ځکه ب لار وچې په لار روان شو مفسرین راکيږي روایت کرا دي چې هوا ونه پنصبه دغه په زولره په زولونه پنده خریدانې تشاتشا ويا مت الله کوني خلفي ودلني التاريخ تشاتشا و مات الله خيا موسی عليه السلام ما کي روان دغ جنا روان لار ورته کي په هر کله چې موسی عليه السلام اوراسې کړ او قص عليل القصص بیاں एकदा ته خپل حالت ټول جدا سدا سي چلش هغه ورته ایمه یارهगा نجو تمین القوم الظالمین ته خپل شو د قوم ظالمنا دلته دا غو اثر نشتی اوس ګوره دا غلونه پیغلې وی سوال داراته چی ورکولینا وقفه نو خلق ون مخالفه تلکن لیکن کلچه کو فرته مه لا و ده کنه م انتظار نه ده کړه خو اغه نه مخه دو خدام مزدور انتظار مزدور په تمه مو چې مزدوري مزدور و سره نه واخا مزدوري و سره شانه کول ټوله مخالف یو یو و وی قالته هدامه یا بثي وی یو د دې دواړو نه اے خپل رضا منګه استاجر هو مزدور یو دلرا موږ د مزدور ضرورت ان خیرمن استاجر تل قوی الامین یقینا غراغا چې مزدور نسی ته القوی علامین او طاقت ور او الامین زکه چې مزدور ثنیس ملګه کې دا صفاتونه په کاری چا غا تخاتور مې یومانه دارومې نو هغه ډوره صفاتونه خپدې کې موجود دي زکه چې موسی عليه السلام له هغه ډول بلاسو تنو راخکه هو ورته یو آواز راخ او امین دا چاغي ولیدکان پلارې مخ پهلم مخ کې شهدا عائشہ تا کړې دا هغه چې ولید دې انسان کې غړي خو بیا نه دي وس ورته عارضون نکاح کي چې دوی دوه بچو کي ته ليو پنيکارا کوم نو وي وي يکه نن زغوارما شي پنيکا درکم تا تا یو د دې غواړو جنہ کونه لیکن الا انت تجرني سمانه حجلن په دې شرمنه چې مزدوري باکې ده ما سرا تا کالا پس که تا پراکړه نو فامن انده کا بس دا وابسته طرف نه یا زنه غاړه ما نہ شوق الیکہ چې ډیر کړهو کې دم پتا مني اني سختيو کم پتا مني زر دا شپاو ما کو اور ی الله پاک مه نه صالحین دا کامل نه قانونا نو موسی علیہ الصلات والسلام او پر ذالک بیني و باینات دا فیصله چومادا دا قضې دې په منځ ما په منځ تا کېره قوم یو دو دونټونه قزا ته ما پورا کړه نفلا عدوان علیه پس نه به زیاتې په ما باندې وګوره زماستا مين سکي والله ولا من قول وکیل الله پاره چې من وي ذمہ دار لې وزدا خبره وبسر وش وز ډیر تفصيل په سينوزله کې اندلتا الا انت اجريني سامان هيجاج قال اد ایوز د پارشی دو لړو کې یو لور را کوم په دې ایوه چې تما ما سره مزدوري کوي تا نو ما ورخه ده حق دې د پلار نه ده خبره خوبل شانه خو پرې دغه اشکالات او په شي چیزو کنه خلل نه دا چې دلته علاده ایوه زفان د شرطه پاره دی خلا ان تاجرنی سامانې حججت پهې ش چې ما سره بهته مضدوری کوي سامان یا حین مضدې و کو ما سره ات کاله چې ته کاله مضدوری کوي نو هغه سوال راغې چېګوره خدمت تهخور چ کوم دی دا خو د محشي ک دی آن حدمت غلام عوض گرزی دیشی گرزی دیشی دیما خدمت ته غلام چې کوم دیغ حیوز ګرز دی شي مهر ګرزی دی شي مه خبره دا چې خدمت به د پلار سررنې کوي لور را کوم خدمت په زما کوې اصل کې دلته چې علاوه د شرط په اړه شینې ماننده او کوي الا ان تجرني سمانی هيجي الا ان تاخذ الاجر مني وتؤتيها المهر قدیشر چې اخلب ما نه مزدوري الا ان اخلب ما نه مزدوري اتقل بدا ما سر مزدوری کہنو دقا مزدوری بدا ما ناکلینو آقا با خبال بی بی لور کہنو قمہر کیا پنافقا کیا سکنہ کی با استعمال ایکنو دا مانا شو علان تاجرنی سمانی ایج تا خوز الاجر منی و توتیاها الما دا قطبہ وغیر طول دا مانا کړی دا لیکن سوال دار আজি دا خو سره ګور ډیر خو کړو لور د العمر کو ما مزدوري د العمر کو بسخه اشکالات مشکالات ختم شو چې کله کول نه کو او یو سوال دار আজি چې ګورہ نکه چې کیږي دا که چا سره کیږي چې هغه متعین مجهوله نه کنن د خو یو دو دو لور نه را کو جواب داری چکو ردلتا اگر اوریدو سره ویلی اینی اوریدو آنو انکی حاکایی دا ابناتا یہاں تیم دا عقد النکاہ نہ دے بلکی عرض النکاہ دے خوا عقد نکاہ کی بستعین دے چھے فلان کئے آچی پدینوں کی بدکور کی شرکنش دے نو دا د کو عرض النکاہ دے چیزا تالا تے او د م اپ کو ور کې دا دو بچي دي او بچي متاله په نکاح را کوماندتايو وعده وي او عرض نکاح نکاح پیش کول خ خپل رښتما وخت کول تا عقد نه وي عرض نکاح وي او زه کوي لني اريدك ان اريد سرخ کی حجاب قبول خو نشتي حجاب قبول سر سكي عقد کی اجاب قبول و بیا پسیغی دا مازی سر بیخا لکا لکه دعاو قبل تو تو لفقہاد عملی کی گئر اجاب قبول و پسیغی دا مازی ای اجاب په مازی سره نو قبول تزوج دنو قبل خو مازی مطلق بیخا ما دالور درکڑی دا ما قبول کړي دا مزداد نووسمغه مازی مطلق سره مازی بعیدم تلکوها ما پنې کا راکړي وا او راکړي دا هغه ما قبول کړي وا دګه خون ته پوښتې ویتا ورکړي وا او ورکړي دا هغه ما دالور ورکړي وا او ورکړي دا دغه زیا ورکړې واو واه آیا جو دا و نو خو واخزه کنه شوی ل چې مازی بعید خونه داغه الفاظونه دي ما دا لور درکړې دا یا وکړې ما درکړې دا ما قبول کړې دا خدغه شو مازی متلقه شوکه ابي ادرید ریزه اکثر دا یو عام اصطلاح چې سګ نکا تړي اکثر منګورو کړه دی او ما کو تقریبا کټول زړه زندگی کې نکوونه تړي دوبي یا بدري پشمار او اکثر چرته سیمپل کې منګوي نه غو د الفاظ وې اکثر هغه وړي د مازی و پورکیږي په دې سره شي پایید وو قریب وو مطلق ټول یو ځای کې الله <سؤال> وی فلم ما قضا موسی لجل <سؤال> موسی علیہ الصلوۃ والسلام پورکړه نیټه خزای وبس دا شرط بسرنوشه ته د ثقل تمام سره پاتې کیږي خدای هغه خزده چې چرته یوزي جو بوزي کړه وصار بهله یره ان شو د خپل قرانه ان سره اتکل یا لسکالا وخکلین بخاری کی رزید ابن عباس رضی اللہ عنہ پراوائز سر ابن عباس نا تقوی سوچی سمر مدد تیرا کری دا اگئی قضا اکسرا ہوما و اتیب ہوما ان رسول اللہ اذا قالا فعلا اکسرا مددی وقت کری دا انبیاء خبره کوي بیا پور کوي نا تکالا یا لسکالی تیر کړي دی او سب بچی بایم شیزا که ورطا احل ہوئی وسار بی اهلی روان شو خپل کوران سره انس منجان توری وی توریناران وی لذ طرف د تورنا نارن اور ینه په فیزه می فیزه می دغه فزام کی اور وخ نور نخپل بی بی ته کور والا حصار شیه کنده مال دله اور الله علیاتکم انها بخبر ید دی چې راړم تهسته د دی نه بیخه برین خبر دلارې او جزبتې می نه نار یاکوړټه د اورو ددي دپاره چې تاسو تست زان پېته د کوي ځکه یپوه كانت لاله د تونبارې د تون ممته تون موسودی حب کې دی کې چې شپوه ی خشبپوه توه شپوه باران ور د ډیر یخو لالاررو قشيوه تول تکلیفونو فلما تہ نو دیا من شاتل وادی لیمن پزهار کړه چې موسی علی سلام دی اور سخر هغه نو आवाज او شو پی من شاتل وادی شاتي کنارې توي غاړه ده غاړه ده کاندي خېتر اپنا او پسجه کې فل بو قاتل مبارکتیں پسمه کې برکت کې من شجرته د غونې د طرف نه من د جانب معنا ده او مینه شجردا بدل له د مخه شاتی نه ده د आवाज وشو کوم طرف نام شو دا ونې نه طرف نا आवाज وشو اوازو اي آواز موسی يقينن سالله يما رب د مخلوقاتم پیغمبر دي جوړو مخه او غرضه موسه اخبارانه پس ارکل <سؤال> ش هغه مساوول د قانون تحتز زردر قزیدل او یا کیداو ناره مار دی نو او غرضه شاکون کې او شاتاین کتل نو الله و موسی اقبل مخامخ شه او مې رګه یقینا تد امن والاونه یم دا خوستا معجزه د ما لرا کړ تفسیل نو مخې بار بار دا واقعات سوا وره ده ادانا نکلاس خپل پکرهبان خپل کې نور او وځی سپین من غیر سوین بغیر تاسو نقصان دا سینه بازی سپین غاصی خسته نخ کاری او بیا وځوم الی کا جناحا کمن الرحوی او جوخ کدق بلزان سران مړ خپل او وخت یې رای کې دا سنگل لزان سر جوخت داوره صدره معجزه نه و اوست الله فزان فزان یک برهانان اولنوی داړ دا خو بازی وئی اصل کې سفیان سوری وئی چې موسی عليه صلوات و سلام ته الله وئی چې لازم نه کړه تفسیر براووږي او زدی د سپنواله بختیږي څنګه جدا بچی ته فروتهږي سوینوی سوفیانے سوریوی چې الله ورته علاج وکړي چې فزان مې لایکا ساکنه ځان سره سکه د الله سو واپس وې ستا نو چې واپس تیریو جو بس ختم شو او کم کوله دا کړل شي ورته علاج به تور علاج کول شي تا منه ګره ير راشي سلام سوال دا الله نه کړو رب شان علی صدر نو دا ورته او طریقه چې کلا در منی ير راشي دی د ازاله دا پرد الله سوکا فزم الیک ساکن یسکل خوف فقط یره به ختم شي او دا عامه او تجربه دا چکل سڑے تقریر ودری کی تا ودری چې چیدہ سی بھی گناتا تا سیر جوخت تا کیا انو بیا رو رو رو رو سڑی کیاو پیدا کی گئی خواد او رو رو جیجک ختمی. دا ودری دل خلق و تا در دیر گراند شید بازی با دیر خالی بھی واغا واعز نہیں زماشه نه پسې نه خو شه یع چکړې را پاسي ته واځ د دقته دی ښه الله ودايه د وړا یقیني دلیلونه دي طرف نه الا فرعون ان اذهب الى فرعون زه فرعون پسې اورډلې دا غ پسې دوی د دو قوم نا فرمان موسی علی سلامي الله تعالی کېال ته خو ما شړې وجل نو ویل راو زما یقینا ما خو وجل دي قتل میکړلې د دوی تن پس یریکم چې ما با اوج یو قرمانی دا یرپ رتر دیم اللہ و اخی حارون و افسح منی لسانا رور زمان حارون اغدیر سفا دے زمان پجبکے و افسح منی اغدیر فسیح دے زمان افسا حمینی لسانی احسان و بیان دیر خسطہ بیانی دیر دیر فسیحر قرم موسیٰ صلی اللہ وسلم تشریعی پیغمبر دیر لیکن درور پا بارا کہ وہ افسا حمینی معلومت داشت وچے یو مرگنی داسی پکار دے کنا چاگتا داسی خسطہ بیان والی کنا اللہ نا سوال کوي چی خسطہ بیان والا دے صفا بیان والا دے پسکولے گی زره دما سره ریعت ان معاون مرګره الله دما سره مرګره کینو فسیه بلیغ انسان ده نو سبکی دی تصدیق وکړي زمان او زیاره کوم اي کذب لي چې دوی په ما ته دروځنه وای نو چې आवाज یې زموږ مرګره او تایید لپاره پکړ دی الله وي زمزبط قومه مټي ستا ستا پرور ادر قوم تاسو تو څو ټوله سلطان نن روو سلطان یا غلبا خير کار الله ولا غلبا ور کړ یارو الله پاک دوی کې داسې رو او چولې غټ مضبوط مملکت بادشاه ظالم لیکن ددو مقام با خ باغ سناو بیا اخا وګوره چې ما قتل کړی نو پس نشیره سیدری فلا يسلون الیکو فس دې دېبني شي تاسو ته تا. نقصان تاسو نه شي رسولي زاي زمو په دې تاسو دواړه و منت تبو الغالبون تاسو زاي انتما و منت تبو کوما تاسو واستا سمورګریب غالب به یې خر چې تاسو په سیرون تاسو تعبيدي وضہر کله چراغ موسی علیہ السلام بیااتین ابینات و معجزات سرغندو زمان نو فرعون والا ور تسوی ما مفترن نه دا مگر جادو دے مفترن زانا جوړ شے دا خود معجزه ما حاذا كل واحد منهما د دواړو معجزات تیوې سحرې ورته دهم نده اورې د موږ دا خبره دا مسله په خپل مشرانو ډو بنو کې جیو الله حجت روا ده رب دا اسمانونو د ځمکې رب المشرقين مغربين ده د دې دا وقاله موسی ربي اعلم ممن جاء بالهدى موسی عليه السلام رب زم ما خو بده 파غاچا شيرات له دې کړي پیدایت د الله د طرف نه اپو دې پاغښه مني شي په دا غته 파را انجام به تر عاقبتو داد انه لا يفلو الظالم يقن النشبچ کې دي ظالمان موسی زما رب خب و دې چې سوق د الله طرف نه په هدایت چا د پر رستنه انجام به تر دي زمو ستو وَيَفْرُونَ <وی> يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا غټانو نپې جنم استاد زده من الهه څوک الهه څه زمانا الهه الهه خوゼ اصل کې د د خوم ګنشي الهو پر مصر کې خو دنیا الهو د سرنګي چې ما علم تلکوم من الهه غېری دې ته وی حسري اضافي دې د برابر برابر وي کنه اسمان دای له ځنه ما علمت لكم من اله غير الله بس جوز دا بل اله اديش دبل اله وي زم ما اله مالک دا اسمان د زما کې دې او دا دې او دا خدای زم نو کته خو ځې الله ما عادی دبره د تحلیل لري چې اله زما پر دې نو یې پس اور بل کا ما دره هه مان حالت پیری په خټه باندې سمانه خخت جوړه کا خخت سره خخت جوړه نو فای سرحن پس جوړ کا ما دره هوټه بنگله باندې و سمخي جی گنا حالات فیسبوک مې ترې هغه سره حالات نو زده غټ بولډینګ جوړک دا تلبيس کوي د خلقو په دماغو من دا ولي د دې د پاره چې اوخي جما الٰه د مصافسه چې دا موسی الٰه شتي او کوي نشته ابي وي ګور کوي و نه و اني لا ازن من القاذبین یقینا زخمه حکومت په دمن دروغجن نه تلبيس الله یوست اکبر هو او جنودو فدارس دوی وکړه تا او د لغ کرو عمل تمي سر کې بغیر حق بغیر د حقنا بغیر سمنا و وبشرک او دوی ګمانو ک چې دوی مونږ ته نشرا ګرځې دوی خدای اخرت منکرو الله یما دیونی وعده د لغ کرې می ودی ول فنبذنا فی الیوم پس او مې غرز ولر تا او مې کړو لار دوی لاره پدې اپ کې فنزور کيفه کنه عاقبت الظالمین پس وګرا سرنگیشو جان ده ظالمان و جعل الله ما يمتن يدون الا کار ختم شو خ الله وي گرځولي موږ ذرا ايمتن ايمان مشران مراد امام اطلاق پر يواجب امام مسلم منني کیخه امام کافر امام ده گمراه اللَّذِي <سؤال> لَغَرُزُولِي مڠا إمامان مشران يَدُ عَلَيْنا النَّارِ دا ولي چې بل نه کول دوی ورتا خلق الجحنم ترا بلا ورته را بلا او يوم القيامه لا ينصرون ورز قيامت پد دوی مددونه کړي شي او ادبانه في هذه الدنيا لعنها ور پسې کما پد دوی دنیا کي لعنته و يوم هم من المغضوبین نفرز د قیامت پیریده بد شکلو نا یادبد شوونه وی یا بد حالوی ولقد اتینا موسی الکتاب بعد ما حلقنا القرون ګور الله پاک یو انعام په بن اسرایل سو ده هلاک وځد بل انعام تذکرہ کیچې در فرعون د حلق ننستو الله او امام موسی علیه کتاب ورکو فاما خيقنا ورکړم موسی ته کتاب من بعد ما هلكن القرون القرون پس دا اخنانه چې حلق کړو منګه پیړایډم بنای ورته اشاره شو چې د موسی علیه السلام د کتاب درس ته استثالیا ځاب نظر راغله پیړای مخکنه زکه مخکنه پیړای خلاصه کی سالی فاطمه او وکلا دا کتاب د موساره غلی دمر ازیب کتاب او چې الله پاک دا اخذ او وجنا فرشتانو قومونه من استصاری اعظم نه درایسته دا کتاب د سی کتاب او چې بصائر بصائر او دا پار د پوید خلقو هدایت او رحمتو د دې لپاره یا ته چې دوی نسيات واخلي وما كنت بجانب الغرب اسخزینا ال را اس ګورب پیغمبره موسی سومره تکلیفونه تیر کړې دي نو موسی قوم سومره تکلیفونه تیر کړې الله پاک اخر اله نجات ور کړلې کامیاب کړې نو استامنوم د احشنه حالات راضي کړ تب صبر نکاره اخلي او اخر کار بل الله پاک تاسو را پته را کړی زکه چې د مجتهد لريشتنه پیغمبري نوسته دلیل <سؤال> دي چته لريشتنه پیغمبري الله پاک وي تذکرشتنه پیغمبري وا ما کونته بجانه بلغربي قصاينه اله موسلم تد اخبار لذي بيان کوي کنده اخبار ور کوي دا خبرونه ور کوي نوته بجانه بلغربي په طرف مغربي کې کلاچي اوس کلاچي سپارل مونږ موسی تعالی امره کا دا پیغمبري دلتا اس خزاین اله موسی السلام اول واخ مراد چې موسی السلام له الله پیغمبري ورکول ته خپل ته موجود نه وکنا و ما كونتم نشایدی نه نه ته حاضر نه زرو نا ولکن انا شانا قرونن لكن پیدا کړی منګه پیداې زمانہ داسه چریدان فتطا ولای الیه العمر فسوږ د شبابای منته عمر دې عمرونه لا پیغمبر پکې نه وو نو تقدیر دا کې فارسل نه غوښتل تا منګولې ګل دامېس کې یو څو جملې معترضه راولم بیا ویه و ما كنت ساوی ان فی اهلی مدینہ نه ته او سیدون کې په مدینوالاو کې تطل علیهما یاتنا دلته دا معنیو کوي تللو د یم کې د مووج او تزم را کو نو ته سیدون کې په مدین واللو کې چې بیایل په د موج او خلکو آیاتنا ې نه د مدین واللهته چې د مدین واللو د قې کوي که نه نو ته خو په مدیان کې نهوي او دوی ته د مدیین کېې با قوت الرسول کنا ولكننا ونحن مرسدين لكن موږ لګول کېو رسلانو را دمانه یا تاسو دا قرات د شاګر په استاد باندې شي قرات دوستا شاګر په استاد باندې نو تپه مدینوالو کې خو نه و سې چتا لوستله دا غوینه آیات نه آیاتونه زم موږ ته واخغي وی نه کړه چتا دا غوینه لوستل کړی او څه درته بیانې او ته رسولخ درمو مان کو نته به ځانې به تورې نه ته په طرف د تور کلچی आवाज وک مونږه موسی تا د پاره د کتاب دانې دا کتاب وها ودل تقدیر که ده ولیکن ارسل نا که لیکن منگ تولی گره دا ولی دو رحمت در افستانا دا دیده پارچیوی ری تداسی قوم لراما اتاهم من نزیرین چنی در اغلیق وی تائیسی روار که انکی مخیطتانا لعلهم یتذکرون دا دیده پارچیوی نسیت و آقل ولولان تصیبهم ورث تمی رسول دا رسولان ولیکم حکمت دا رسول بیانې الله رسولان ولیکم دا لولا دا تمام آیات چې دا لولا چیده کنا دا ټول آیات دا لولا مدخول وګرځوي اورستو لعذبناهم تقدیر کې راځي دا بده لولا جواب کوي نور تکلفات ته کی ضرورت نشته ک چرته میرا سيزل ته د مصیبت و سبب دا غ امر نو چې دیګری دی لاسونو د دوی وي ويقول ربانا لولا ارسلته الینا الرسولا پس وای بدوي ارا په زمنګا ولین درالیک په منګ منت رسول منګ په تابع داری کړو استاده آیاتونو او د منګ د مؤمنان و څنګه دا لولا له داخیل کینو اسی لفظی ترجمہ خدا کنے ویرا سیدل دوتہ من د مومنانن کدا چت دوی قچا ته دا خبرې دوی نه کولې کنا ما وته علاوه اور کړو ما بعس نا کا ما وته نوي دي گله صاحب مدارق خلي کړی دي کنا لولا قول المشرکین رب انا لولا ارسلت الینا رسولا وقت اصابه العظم اليهم بسوي معاصيهم لعذبنا ولكن ارسلنا ولكن ولكن الرسول اليهم قطعا لهذا العذر دى عذر ختمه ولدا الله ما انبياء السلام راول وك زجر كمنكرين دو قران را فلم ما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اتياه مسلما واتياه موسى نو غرضي خبدا بانه بیا کوله نو ما تهول گلی چې می گلی الله <سؤال> یو په هر کله چراغ ده ته حق زمونې طرف نه دوی وی وای ورنشي ورو کې ده په میسل دغه چې ورکړې شی موسی السلام هغه شنه معجزات هغه شنه په یو کتاب دا د اول بشور کې ده اوس پکې دغه کیسه شروع الله جواب کوي یا ولم یکرو بمابوت یا موسی من قبل انکار نه کړې ده هغه څه ورکړې شی موسی السلام په فقہ دوی انکار نه کړې ده موسی من قردوی ایمان را دیتا اگه کې کسی کوي دیتا قالو سحران تظاہران قالو سحران تظاہران او ویلی دیدوی سحران تظاہران دو ده موسیٰ علیہ السلام کتاب من قردوی ایمان را دیتا دوی خویدہ دو جادو دی چې امدارې کډېر دیو بل سرا وړ دیو بل پمرګړتی اې او وې کتاب تل یو مکیه تا دي مکیه ورو وتن تاسو کو چې تاسو پیغمبر دې ځانته پیغمبر وي رسولي ماوي کتاب را منیو دا دا مسळी کوي هغه ته خبرې خو پتاورات کې اوم دې کنا دوی سهران تظاهرا وقالو انا بكل کافرون دو ویل من مم خو دا هر یو نه انکار کوونکيو په هر یو باندې موږ انکار کوونکيو ګوړنه نه موندل نقل فاتو بکتاب مین الله زیتو شنه نه نه کنا زیتو شوم یو کتاب راوړی خو مولا کتاب نه الله کتاب راوړی تو ورته ور راوړی یو کتاب دا الله تر طرف راوړی چې افضیات هدایت و علي دديد وړو کتابونو نه زیاد احدائیت. او دا کتاب بره وڑا ہے. زیاد احدائیت نو عطا بے او منم زبع شم کتا سرشتی لی. او اس منگم داوئیو گا. دا. شکورا منگ خدا دلیل لیند. قددی دلیل لیند لا پاس بلی و قطعی دلیلی خجو ختم. او دلیل شرعی گر. نفسکا چاری قبول و نکرد ویستا دا خبران نفسبو و شخان انما یتبعونا هواهم یقین اندوی خپل خواه شادو بس او کلو فین و قول لم یکن علی دلیل من قرآن و سنن فی حوار حازا هواك و کلو حوائی زلالت فحازا بیا دا خب دو خواہشه ته روان دي دا خو بیا ګومرا ومن او من ازل ميمني تبع حواوو به غیر هدنم من الله څو ډیر بهزار د غچانا چې تابېوی د خواہش پر بغیر د کتاب د الله نه بغیر من الله بغیر د هدایت طرف د الله نه بغیر د کتاب د الله نه خدا الله کتاب فریدی کړه خواہش پسې رواني عم مناسبی لی پلانکی سیبی لی دا ډېر خړټ ګمرا دی الله یو یقینا الله پاک توفیق نور کې قوم ظالم تا ولقد وصلنا لهم القول الا علم يتذكرن الله ګوردا سیدا سے خبر نه دا دا مسلې توحید ما په هرا زمانہ کې بهر دور کې د خلقو ته بیان کړی دا ولقد وصلنا لهم خامخ یقینا فلبسی بیا نکړې دا مونږه دا مسله د توحید القول دا مسله او توحید وجب د ام بي عالم هر دور کې الله ای ما پیغمبر را لګره د دې لپاره چې دوی نصیحت واخلي الذين اتينا الملکتاب دا یو دلیل نقلی د مخکنو مولانو ذکر کوي دا غويله صفاتونه ذکر کوي کله چې ته یو ځکه مسله بیانای کنو الله پاک په تاسو راځه مولانو مرابطه یې مرګري کوي واخله الله یا کسان چې موږ ورکه دې یو کتاب مین قبلې مخه دا قران نن هم بي هي يمنون دوی پدي قران مته يمنون ایمان لرون کی دي هغه دا کتاب منه هغه مخکني کتابیان حق برس علما شي لصفه تن د دوی ذکر کوي و ايزا يطلع عليهم قالوا امننا به کله چرس ته کیږي په دې معنی ایمان را ورلې ما په ده يقين انده حق ده زمنګ دربد طرف نه ده ان كن من قبل مسلمين يقينهم من اخذوا ذلله د مسلمانان دا منون کی زکه په تورات کې د دې تذکره وکړه درې صفات ګور ان نا کو نبی من قبل مسلمین امننا به اتهوک من قبل هم به یومن ادریس فاض اولایک یوتونا اجرهم مراته الله ادا کساندی چور کولی کیږي دیتہ مزدوری د دو دچننا چې پدو کارونو نا دو کاره کې دو دوه دوخه دو تکومن دوه حدیث کی چرزی الله پاک سکسان مرا وَيَوْكَار مَن دُچن ثواب ورکیاږي کیدا اهل کتاب دي کتابیا دا ولې به ما صبر او پساو د دې چې دوی کله کو د الله دین مانی بل صفته به ما صبر راغی وي درونه به الحسن سیه ال دوی او بیان د توحید شرک لرا او توحید سره شرک ل سکه د فکې وَمَا رَزَقْنَا مَنْ يُنْفِقُ عَدَا أَمْعَنَ شَيْءٌ مِنْ ذُلُورِكَ خَرْجِهِ ذَاتِهِ صِفَتُونَ دَلْتَ لَأَو وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا أَكَلَ شِدْوِي وَأُورِي اللَّغْوَ لَغْوٌ خبران خبران شرکی شرکی خَبَرٌ بِهَذِهِ الْخَبَرَان قَوْلِ الشِرْكِي وَأُورِي شِرْكِي خَبَرٌ وَأُورِي نُمَا خَړَائِدَا غَيَبَل صِفَت وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ مَا مَالُكُمْ وې زمنګ دا پارا زمنګا مرودي استاد سو دا پارا تاسو اعمال لګور دا یې بل څه چدوې بیا دا چې خلقونه بالکل جدایي اختیاری او بل صفات سلام علیکم سلام نه پتا سو منه سلام دو جدایته پتا دي سلام دا متارکه یوي او لسم صفات دا سلام بل صفاتو لا نبتغ جاهلین او نه لټو منګلار دا ناپو پوخ خلق دا له صفات د اهله کتابو بیان شو انکلا تهدی منا پهتو ولکه ان لې هدیمای شا سزا خلق خدا سه لیکن سزا خلق داسره چې تپ ډیر کوشش کله ابو طالب او استاد خامو وغیرہ تپ ډیر مهنت کړه کنه هغه غاړه نه کړه کنه انت نشر سوله مقصد ته مناه چاله را حبوته چې تې خوخه وي هدا نو سي پیغمبرغه حادثه لکن الله پاک را سہی مقصد بچارا شو غواړي الله خپوه دي پلار مندون کو دا زړه خلق بعضي زړه خلق ساده خام ولا وري مسئله نه مني الله وي زكذوي وي ان تابيل خدا کچا تمنګ روان شو قران فسي هدايت فسي روان شو ستافه مرګټیا کی روان شو نو تخطر من ار جنا وب تختلي شو د ملخ دا خلق بر په شرایط پڑھیل ملته مونږو شوړي ښه بار نه داخلق برای شي په مونږ به عملي وکي الله وي شرع ولمنو مکه لهم حراما آمينن ايسي نه دي وركله مونږ دغه حرام آمينن چې ا ما نور ده دا حرم ما دا امن قهوار نه دا ګور سرتري شي تاسو شیر کوي ا شي مؤمنان نو بیا بسنګا اګورا یوجوای لای سامرات کوډیشن ریسخه راضی دتا میوې د هر قسم میوې سامرات کول شه میوې د هر شی رزقا ملد ننده پر د خوارک دمن د طرفنا لکن اکثر د دوی نه نپوی سره د شرګل لا پاغ معیشت مستوسه مضبوط کړي او د امن کا حوارې ګرځو او ک تاسو ایمان را راوړاینه سومرا ترقی وایخه چتا خبره کوي نو تخطب مناز دا سوائی اخا اللہ ایوکا محلک نامین قریاتی با تیر اتمائی شتہا اللہ پاکی او توقیفی دنیای ورکی چی یر اوکا اخا تاسو نمخیم دا سی خلق تل لے او ډیر حالا کری دی منگا کلی با تیر اتمائی حد نا تیر شیو وزران دا گوی یا چی د حد نا تیر وطریو و جوان خبل که دي ترقی کړې واخ او بس بیا د اخرت فکر ورسره نه د نبی خبره نه ما نظرون د کورونه د دوی لم توسکن مېمباد هم چې استوب نن د کډې رسد د دوی نه الا قليل المګر لو خلق واه مسافر چې تاسو پاگل راځي راځي صالح عليه السلام, السلام قوم ته اشاره وکړه نغدلله عليه السلام قوم وقننا نحن الوارثين منغو اخری مالکاں و ما کان ربک مهلک القران سوال دارغه چی د دې مکی اللہ اللہ و علومن ته پاک ول حساب نظر علی گله الله وی نظر واست هلاکون کې د کلو تر دې پوری چولیږي فی اومه ها رسولن قومین ذ کلی دا کی اومه ها حتای صافی اومیا رسولن تر دی چی کلی کی په مه دا غه کی رسولن ایو رسول در سو پر چی نی لی گله الله عذاب ای زنوار کو دو تا تر رسول پیغمبر نو را غله آغه سو کیات و علیهما یا تنا چی پاین پاپه مته ایتو نن زمغا الله ینه منګا حلا کوونکی د کلو الا واهلو ظالمون مگر چې وسیدون کې دا غي بد عمل وی ظلم کوونکی الله ز عذاب شره لګم په ظالمانو را لګم اوس تزہیذ مینا دنیا آخر دا خلق د پیغمبر خبرونه مې ایمان ولین راوړی اوسړ دنیا دار دی خالد. دنیاداری د در دنیاداری دنیا داری, دا دنیا داری دنیا خراب کری الله اللہ یو اوتی تو من شہین آغا چی در کڑشے تاوستا سے شہے دا لگا نفت جوان دا دنیا دا وزین تو او دور د غیرے لیکن آغا چی دا اللہ سر دی کنا قردی و اب قوام شدی نافلا تاقلون دا یقاقل نکارل نا ناخلائی آفا من واعد حسنا ورا دل توس یو فرق بیانې په مهند دنیا پرستو ده جنتیانو نو کې پس هغه سو چوا تا کړل او سره منګا واده خيستان او واده جنت فوالاقيه پس هغه وسره یو ځکه د دن کې يا غي تتلون کې فوالاقيه هغه وسره یو ځکه د دن د وجد ایمان د توحید نا کمن متانا او متالحیاته دنیا هده پشانت د هغه چاده چې مزي ورکړې دی والا منګه ژوند د دنیا کمن متع انه متال حیات الدنیا دې په شانت د هغه چا کې دی چې مزي ورکړي منګه غذرې فائدي ورکړي فائدي د ژوند د دنیا اثم هو یومل قیامت من محذرین بیا هغه شي پرز د قیامت منل محذرین ده هزار کړه شود جهنم نا یو صلی الله ما وعد کړه جنته جنت ورسې په ایمان او توحید د وجناب الله هغه چې د دنیا مزور چارچو کې دلته نه خیر کار جهنم ته لاړ دانه دي برابر و یو م ی نادی ف یقول ااینا شرکای الذین کنتم تزعمون و خرویر زجر به شرک ګوره د قیامت پر ضد ری ته پوسونه و د توحید به بارکی و د سنت به بارکی دی مشرکین نه به یوتفسداکی دمو شریکین د وقسمه دو د وقسمه شرکړه دي یو هغه نیکان بندگان دو د الله سره شرکا ګرځول بلدا شر شریران خلق چې خلک ګمړای تر بلل لے نو د الله پاک په با قیامت پر ازدو ته وې د اول ته پووس دغه چا په باره کې دی چې دو ګمررایت ته را بللی لو په خپله ګمرانو نو الله وه یو میونه دی او په کومرت چې اووااز به ورکې الله په ته او نه شوهاکله نه کوم ځدي برخ والله زما کسان کوونته تهون چې تاسو پ کومان کوو چې دا زما شوهي دوی بهلهغلي که نه نو مشران رحبان مامه دش ابویا کسان اماشران حق علیہم القول حق علیہم القول چې ثابت شي دا په دوی باندې فیصله د عذاب دوه منه کو فیصله د عذاب دا دوه ایراب از منغه حواله الیذین دا کسان دی اغوینا چې ومن گمراه کړی منګوم راي ترابل لي اغوئنا منګوم راکړي دا دا اوش وتا الله دا کسان دي چې منګوم راکړي ا کتا سو لي ګمراکړي اغوئنا انکه ماغوئنا اغوئنهم ګمراکړي منګ دوی درا دکاپه ماننه از زکه چې منګ ګمرا هانو بس منګ ګمرا هانو یو دو منګ ګمرا وصالا تبر را نا ایلیه که منگ بیزاره و منگا تبر را نا ایلیه اللہ منگ خاص تا طرف تا ماں کانو یانا یعبوده اللہ منگا بیزاریو دادوی نا اللہ تا طوس انوی اللہ ماں کانو یانا یعبوده ناو دوی خاص من در عبادت کونی و دبل چا عبادت کړي. یا اغوینا دا خدا اوشوا اغوینا انکه ما قوینا یعنی اغوینهم دعوتهم ذل غوایت دو مون ګمراه تر او بلل نسو شو فقاو بانفسهم کما قوینا موږ دوی ګمراه تر او بلل بس ګمراهان شو بخپله ګمران شو کا ما غوایناله کسرنګ چې موږ بخپله ګمران الله وسماږه بیساریو د دنیا الله ستاسو طرف دی ما کان یا یان یابود زګدوی عبادت خدا نیکانو بندګانو کړو هغه یې ته را مدد شویل او قیلد شوراکاهم شوراکاکم او به لښې تا اواز کا خپلوی صدارانو تا ثُمَّنَا اسْتَعِينُوا بِآيَاتِهِ دغه موږ مدد وغوړې هغه یې تشغه پدعوهم د پورته چغه کی لكن الله یفلم یستجیب لهم پس هغه به جواب ور نکیدا دغه کونه کانو الله به جنت تبو ته دی دوی به عذاب وی نده جهنم اورا ولا عذاب لو ان هم کانوا یحتدون دا لو شرطیه کئی لو انہم کانوی احددون کچھر تدوی لار مندلی لو انہم کانوی کچھر تدوی لار مندلی دوی بودا وی بادت نه کڑی فما عبدنا هون یا لو تمنائی کئی ارمان به قیدوی لو ان نو کان یحدو کاش چې دوی په یحددور معنا یعلمون کا چې دوی پویدلې په دنیا کې پویدلې و عبادت په د غیر الله نو کړي یحدون فی دنا لا یعبدون غیر الله دبال ترمان وو د سنت مبارکې تقوس کی سنت باردانا چې تا د سارو د ماخام سنت کړي وکړه سنت معنی تعبیداری د پیغمبر زکه ایمان جز یو ایمان به الله دی ایمان به رسول لطاعت طاعت الرسول له ورځ د قیامت یونادهم आवाज وکړی شو دی ته ويقول ماذا اجبتم المرسلین الله بو سوې دی تاسو ته تا سوې دی او تاسو امبیا وته تاسو د امبیا خبره قبول کړو نه سولي <سوائلو> تا سو او تااسان بیا او تاخوا عامیتله ه امب پټ په شي په دوی منې دللوونه پ د دو دلیل څوخوا امپو د جنګه خبرو د دا او صاف د دوی دلیل تل لاپک شوي امبوي پټ په شي په دوی منې جوابونه دې دلیلونه په دغه ځ په هم لایتتهسه حالون په دوی په یو بل نهته پووس هم نه اللہ اس ترغیب توبی تورکی پس آغا صبح چی توبہ بسی مان روڑی عملو کی رسولت مطابق اللہ فعنسان یکون من المفلحین خام خب دے شید کامیاب ونا وربکا ما یشعو ویختار وظہر کلا چه قیامت کی بد توحید تپوس کی تو عد رسول تپوس خبره خود دې شرک نه خراب ودا کوي وو سيو پینځه د لاي ذکر کوي پرد د شرک مانی او پس بعد د توحید مانی و ربک یخلکو ما یشم اراستا پیدا کین سچو غواړي و یختارو اخلق وخکوی چاله اختیار نه ور کوي و یختارو اخلق وخکوی دې چا تا مرزا نور کئی چا لخوخا نور کئی چا لخوخا نور کئی چا لخوخا نور کئی اللہ مختار کن لخا ما کانا لهم الخیر نا ما کانا نفی دی امکان دے خانا اکا شریف کل باری ممتن ممکن دوی دبارا الخیراتو سق سم اختیار ممکن هم ندا زکه تاسو چې فلان کې لري دا اختیار ور کړی په نه نه الله ما کان له مول خيرا ندا ممکن نده ممکن ممتنع د دوی د لپاره اختیار تاسو رس جوازم نه لريخه پاکی د الله لره او چتې دا غنه شې د الله سری صدرای بل دلیل تو کړی رب استاقه په د هغه چې پټي سينې د یو هغه چې سرګندې وهو الله لا دا اوبل دلی ذکر کوي او هر کله چې الله د دې صفاتون والا ده کنن هو الله هو هغه الله دې چې نشته د حاجت تر سركون کې سیوا د الله له الحمد فی الاول والاخره فصلی ذرا ستاینه <سطعی> په دنیا کې هم ده نو په آخرت کې هم ده حمد الله په دنیا کې او آخرت کې او خاصه نظر اختیار د فیصلو دي او خاصه کتب تاسو پیش کړي شې له حکم او اختیاراتی شرعی هم الله سره اختیاراتی تکوینی هم و اوس یو دلیل الزامي دی دي دا دلیل عقلی اعتراف سکوتی وي او اے خبر را کہ اوگرد اللہ پتا سو منشبا سر مدن ہمیشتر قیامت پوری بس تیار تیارینو من ایلاون سوک دا سی ایلاحشتے ایخیار منشتے چی نور راولی غیر الله سواد اللہ نا من ایلاون غیر سوک ایلاحشتے سواد اللہ نا یا تیکن بی زیائن چی راوڑی تا سو تا رنان دنور افلا پس تا پستا سو او ر نه وګشت چې ستاسو من جاال اللهله علیکم نه حه سرمه ده وای خبر را کوې که او ګر لپ تاسو منې دارو همېشه تر خیامت ته پورې من لهونولا شې واقعدار شتله منهوالهواده الله د اش هم تکوونه نه کې چارا مکې پهې کې نو فلااتپ سیونه تاسووي نه نه د خر د کنې کې خولی سره تالو وامن رحمتي جعل لكم الليل والنهار او در رحمتو ده الله نه دا وګرا چې ګرځول الله پاک تاسو ته بارش فراهم راځي تاسو كن په د دې لپاره چې آرام وکړئ یا لذت سکو لكم الليل او ليك ولي تبدو من فضل نهار سره د دې لپاره چې ولرټه تاسو فضل الله او د دې لپاره چې الله شکر او بس او خره ویره الله ورکه اوس ورځ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ ﷲ بویا یینای شوراکا یالذین انکم ذریه ما استدرنا غچ تاسو دال تاسو ګومان لرئ دا وي مبارک وردا کارونه نشکولې بیا هم تاسو د الله نه ما سیوانور شوراکا ګڼئ دی قیامت پر دی وبالله دا الله یوان ذا انا من کل امه شهیدا راو د هر اومه نشیدا نو وای کوونکې اغه با سکه گواہی وکي يشهد عليك بالتبليغ ذات المسير لکي اغه با غوي د دې کوي کنه اي پیغمبره تا اوره تبليغ کړې ده راو بابا سمږ د هر امت ما شهيدن گوي كون کي بيان كون کي تبليغ چې مونږ وره تبليغ کړې ده بيان کړې په هر امت کې ورا پاسي نفق قلنا هاتوا برهانكم اله موږ به راوړې خپل دلیل تاسم تاسو هم راوړئ غواخو بده من راشي هر عمر کې به بیان کوي ان کې پاس چې موږ تبلیغ کړی دی ته تبلیغ شوی دی تاسو دلیل په خپل خبرې راوړئ که احمد پرزي بالله نه فالعلم ان الحق لله پس یقین بو وو کېږي حق تصرف دی ولله حق د خدای ته خاص د الله روق پښیدت و نه هغه چې دوی جوړاول ان قارون کان من قوم موسی فبغالهم واعطینا من الکنوز وزلت التقيف د دنیاي ذکر کيده لپاره د مثال چې دنیا کې کڅوګر مال دارا تیر شي کنه عقیدې خنۍ نو دا مال دا غدا غلا فکار نه راضی نو ول نسب فکار راضی نه ولا مال فکار راضی فارون د موسی علیه السلام د خاناتان نو بلکې د ترزو یو فارون د یسحر زو یو موسی علیه السلام د هارون زو عمران بن قایس یسحر په قایس نہارون یسهر دا دواړه نوړو دواړه زامن د قایص هغه دلاوی بن یعقوب زامن منافق منافقونه ورس خو بیا مرتد شول الله ول ډیر مالونه ور کړی دی دغنه استفادنه دغه رست دنیا کې الله تبا کړي او دا اصل کړه آیات مخده غشبه تما یاد سره تعلق ساتي وما ما اوتتم من شی فمتا ول دنیا و زینتها وما انذ الله قرونو اپ کا اپ حالات تاکي دي سرتانو س يقنا قرونو د قوم د موسى عليه السلام نه فباغ عليهم فسرکشی وکړه پدې معنی ذاتیو کسه زادالمسیلی کی بل کفر و شر کی و ظلم مشرک ا سرکشی پدې واها اوانتای من کونوز دی ورکړیو من درا مینل د خزانو ما و دمرا قدر نممه پاتې او یقیان چاابیانې دغې لبل اووسبتې خاخې یو جمعاعت کولی لطاق ور باندې بس دفاات نه خو یا چاابیانې اوذبه کو کوم ل کسان واخن بیا هم ډیرر چې جوړې خدا خ د غرنې سی وغیر وي اد دي د د معلوونه خزانانې زحاق وغیرہ موی ای ظروف و او یته دغرنگ حسن ټوله روحلمانی دا نقل کړی انما فاتی یقینا خزانه دا غل تلنو خامخان درنې بیل حسبه اول القوه په یو جماعت طاقت ورمن دی په یو ټولی طاقت ورمنه کل چوی د تقوام ده لا تفرح لوی مکوا په شرکه ولو ظلم کورو لا تفرا لا تفر سمنا دوی مکو پشیر کولو سرا پزولم کولو سرا یقین اللہ پاک بنا نساتی دو لوی کونکو سرا اولا توا فی ما آتاک اللہ و دار اللہ خیران پلوٹا پا آغا مال کی چی در کڑے دیا اللہ تاتا کور تا. دا خیرت ودې منه کوردا اخرت حاصل کا غره په دنیا سره کور اخرت حاصلې اغه څنګه اي عمل په دنیا لالا اخرت په دنیا کې داسې عمل وکا چې اخرت تفارېخه غره دنیا کې بعضې ژوندې چې هغه واستای دنیا کې کله عقل تا نو فا افنائتا لبستا فا ابلائتا و اعطایتا انو انفقتا و انفقتا فی و دې قرنو فانی شوا و دی زړه زڑا او دوار دکر دا اللہ پلاری و اعطایتا و انفقتا فی سبیل اللہ اومی روحی سخفل دا دنیا نا مایسا مې حیران برخه خلا د دنیا غبرخه دغه واحسن كما احسن الله الیک دا كما کی كما احسن الله تشبینا سی کیګل اکاپه من دځیز خو کد ځان سرا لکه چې خکړی دی الله پاک دتا سرا توحید تیرا بری و احسن كما احسن الله هيكڑا او کزان سراسر الله توحید منازکه چې الله هيكڑا کړا تا سرا ملط او فساد په ملک په مال سر زکه په غلطو میفلون مجلسونه کې د معلومات بسکه صرف کېدل ښه یې کین الله پاک مینه ساتي دروازې پهونکو سرا نو هغه ورته سي یې کین نن راکړې شه د ماتا دا مال علی علم من عندي د وجد علم نشي ماسره ده علمی کیمیائی در سره دی سر زم ما اونرون دي زم ما منډه مهنتونه اکثره خلخ زان ته نسبت کوي طالب دی الله راکې کنه نو خو زم ما خپل کمال لیکن ابن کثیر د ابن زید دا یومانا نقل کړلا علم عندي به رضا الله علی دا الله ما نرازلی ښا زکه خورا کوي اینه دې پوی او کنه لا پاک فد اهلک من قبله من القرون هلاک دې مخذرنا پیړای اغازیا ډیر کلکو ددنا قوته په طاقت کې او اکثر جما اور ډیر پړاله کې ادیان سموډیانو ورک ولا یصلون ذنوبهم المجرمون تطوس نکي دې ګناونو د مجرمانو نا ګردو ایت مخی طروس پورے تاسو بھی کنا سورت حجر کے ویچے تپوس بکی گی آراب کی وی تپوس بکی آراب شبہ گمائیات کے حجر دو نوی کی دا یوزے صرف رواڑو ہے انیز دیزی رواڑو ہے حجر دو نوی آیات رواڑو ہے فورب بے کلنا سالن نماج میں تولنا به تاسو کېږي د غرانګې سورۃ الراء ا عرب کې شباګمې یاد کې تصویر رحمان کې رسو راضی چې تاسو پنه کې دلته ولایو سره ځنوب المجرمون چې مجرمان نه به دا وې د ګناونو ته بوست کېدای سم ګورا ابن عباس رضی الله عنه ای swear بضوا کې سم دیو سوال التوبیخ ته یو سوال للاستعلاء ده د حصول الخبر چې ورته کوم <مزے> کې چې تپوس په نه کېږي که نه هغه د سوالو است استام تهپوسمن نه کې د حصول د خبر تپوس نه کېږي د د پااره نه چې الله ځان ته خبره ځان په خبره پو کو ان ته ی خبره دا او کوم ک تپوس کی که نه سوال در راټې دی ته بیر دپاره به تپوس کې دا دویم دا دے چھکم دے کی تپوس کیت گ نا اا کم کی تپوس نے کی چھنن کی کی نفسی دیا عمل په باره کې تپوس نے کی گی دیا مجریم نداغا دیا عمل په باره کې تپوس نے کی گی اا کم دے کی تپوس کی گنا دیا عمل کی کی د کی کی. کی کی کیف او دیا لیم تپوس پا کی گی چھنا دیا ولی کرے دے, دے سرنگی ده کرے دے چھ straw پا طریقے دے کرے دا مطلب په د تونو کې دا ماوم کې شي والله یو سلو ونو مجرونه آخر تپوس نه شي کې دی د ګناونو د دوی د دا مجرمانو نوروونه د یو مجر دګونه تپوس په د بل مجریم نه کېږ نه والله ته واه بس د دوم خ داسې د دا دوم داسې ورځې منې تاج پوشی به د ځم کې پس راوت پخپل قوم منفیزینته ورډول ڈال کړهو تاسو مطلب دارې سوالیان روان دي دی دغه نن په خېګي درس غرب شروع دی مقصد سو خلق د خپل یو قوت کي خلق تماشې له لړل کې شيګان جزان ټکی زموږ سنیا نظر ترجمه مؤمنانو ددا تماشې لته دي نو یا کسانو چې غختلوی ژوند د دنیا ددا شان شوکاته چوینه هاي یا لیتلنا هاي ارمان دي چې ويمنګ لرا مثل ما د قارون وق شاندارغه چې ورکړه شوی د قارون ته انه لزو حزن عظیم یقینا د فرع د قارون چې دهو د لوی هيسي خواه لزو حزن حموغه کاوند د حیسې لوی ده لیکن ویا کسانو چې علم او توار کړي شه ویلکم تعجب دې پتا سو ثواب د الله پرې دا غا چې د فرچې من دروړې عمل کړي نه وسو ده سو ویلکم تعجب دې رخصه ویل من رخصه دا څه خبره کوي غړ شیخو ایمان دې ایمان ولا یلقاها الا دا ها زمیر تی خسلت تراجی سواب اللہ خیر ان لیمان دی تراجی انوار کی, کی دا خسلت مکر سبرنا کتا چاکی چا اللہ سبر آ چولی انو بیاق دا دنیا دارو دا دنیا دار انو پستی انواللہ فقصاب نابی ہی و لارو او بان دمانگ دل درہ انتا کور لرہ پزمگا کی ټول میں پزمگا کې دن ساوک نو ادا د دلا چې د دې مدد کړه سیوا ده و ماکانم د ملتصرين نو دې د بدل غيستون کونه نو دغه دغه شرکا مرکبې شو کنه نه دغه دلې نه غزور واصبح الذين تمنوا سبا لوګردا کسان چې ارمانې کړه او ماکانو د حال د بل <سؤال> امسي <سؤال> پر اوګه ځکه سن ارمانه کړو تمنا یې کړو د حال د د زید د بیلمص وای کأن الله یفسط رزق لمیشا وای کأن الله یفسط رزق لمیشا دلته وای سماناله عبد الله ابن عباس رضی الله ریمه بخاری نقل کړی دی وای کان ابمانه د عالم تراله یا وای د پر د تاجور ته حثوم رازیه هاي عجيبه دا وای یا پمانه د عالم ترایه نو ګریکه نه الله پاک پر حق هرې در چل چوړې د خپل بندگان نو تنګي بیا وای من الله علينا کچته احسان الله پاک ومنګ منې من په ایمان الله خصف بنا من بم راخ کلیو زمتې د نخ منګ بم نړد واي کانه عجيبه دا نه شي بچ کې د کافرانو الله تل کدار الاخرت نه حالو حال الذين لا يريدون علوا في ذلك ولا فسادا دا استفريعان دي پواقي دا موسى عليه السلام پیغمبرستا حال پشان ته د حال لبن کول لموسى عليه السلام فِل قَدَارُ الْآخِرَةِ وَنَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الرِّدْوِ وَلَا فَسَادًا لَكَ مَكَّة صَلَوُ رَمَايَةُ گُراي صَلَوُ رَمَايَة إِنَّ فِرْعَوْنَ لَافِرُوزِ وَجَعَلَ آلَ أَشْيَان يَسْتَزْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي دَرَوْزَ إِنَّ الْعَلَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ نُدلتوئی آغا کور روستانِ جنت چی دے خاص کو منگا چا چادرا چنو وڑی تکبر بلو واللوی تکبر فِي دَرَوزِ پَ مَلْكِ پَشَانْتَ دَ فِرَوْنَ وَلَا فَسَادَ نَرْوَانَكَ وَالْفَشَانْتَ دَ قَارُن والعاقبه للمتقين فاستانجام ده لپاره د متقیاانو ده من جاء بالحسنه یغه چا چې راتلوکه په توحید فلهو خیره من اقص دلرا ور حاله منها دوبو چې د تا حسننه د توحید نه ومن جاء بس یغه چا چې راتلوکه په شرک فلا پس بدنش ور کې یا کسان ته عامل السیئات عمل کړه دې بعد إلا ما كانوا يعملون مگر دا هغه ملون چدوې کول ان الذي فرز عليك القران الارادك الى ما عدن ورمکه وميات توغره دې سورته کې وميات توغره ان ران دوه اليكه وجاعلهم من المرسلين ان الذي فرض عليك القران يا ناغازات چې لازم کړي دي په تام انت رسول د قران قران بر اساس لران دوکا الى معاد خامخ واپس پکې د الى معاد زید واپس ته مکتب دي سنگا چه موسا علی صلیم مدین تا اللہ پاک مدین نمبر مصر ترہویست دیو اور پسیتا سوگو رئے وم دیر شمایات وم دیر شمایات چه موسا علی صلیم سویلی وقالا موسا ربی آلہم بی من جعب الودا من اندی ومن تکون لہو آقبت الدار نو اے پیغمبر تم دقشان نیوا انقل ربی آلمو رب زمان قبود من جابل ودا چراتلو کی په حدایت منی ومن هو او پا آغا چان چی اغبوی پا کمرائخ کارا کی تم دا خبر بیا بیاوی وما کن تا ترجو آنیو القائل اکل کتاب ومایاتو گره دنگو ومایات مقیج تاسوی انارادو الیکی وجائل من المرسلین وګور واپس اپوس پیغام پیغمبر به او ګرځوم نوماک ترجو نو ته پیغمبره چ امید وکاو ایل قائل کل کتاب د دې خبرې چې در پکړې شي تا کتاب الا رحمتا من ربک لیکن من ته اول لیکن من تو ولې غلې زکه د وجد فلا تکونن زهینا للکافرین نو وګوره رسو آیات ولا سم آیات وګوره قال ربي بما انعمت علي فلنا نكون زهینا للمجرمین نو توم پیرامبره فلا تکونن زهینا للكافرین فسنشت هسکل امدادی للكافرین وَلَا, وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آَيَانْتِ اللَّهِ وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آَيَانْتِ اللَّهِ دا زمیر دا جمعی مخی دی کافران تراجی دے خان اووا تا ذرا دا آیتون دا لانا دو دی وانڑوی دا کافران بعد از انزلت علی کا پس دا دین چنہ زلکڑی شوی دی تا تا بعد از انزل دلائق پس ده نازل کڑیشی دی نازل کڑیشی دی تا تا سمنا تا تا کتاب نازل شو پس ده چې نازل کڑیشو شو تا مسئلہ دا تا نازل کڑیشو دا بیان د توحید در تاوشو حوض علی ربکا بلخ القدران توحید در اقبلتاو مکیگا من المشرکین در دلی دا مشرکینونا المعدودین فی الشرک وَلَا تَدُمَ لَا إِلَٰهًا آخر ارامدت شمو ہے سرد اللہ نا بل چاہتا سِئِ الَٰهِ اُگَنِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو نشت دے حاجت تر سروں کے سِوَادَ اللَّهَ نَا كُلَّ شَيْن حَالِكُنِ إِلَّا وَجَو ہر شِحَلَا کی دن کے دے إِلَّا وَجَو مگر ذات اللہ باقی دے خوا دلتہ ابن قیم حاد الارواح کے دو مان کلو شیعن حالکن ایلا ویو کلو شیعن خلقا لیل فنائی حالکن حرق شیع چه پیدا شیع د فنا ده پرا فنا کی با او فنا کی گی خان ایلا ویجو سوا ده زاد لیکن دل تا مانا غصم کلو خول اقا لیل فنائی خور عیلمان خدفا فنائی دا دی پیدا شیگ یا مند آو کہ کلو شئین حالکون بیمان اغدا کی کلک شئی فتوحید دا اللہ منی ولی ذکر کلو شئین حالکون حریو عمل برباد دے ما سوا دا چه ده اللہ ده رضا ده پر کلو شین حالکون ده اللہ پا توحید من اکلاک شاید زکاہ کلو شین حالکون هر یو عمل برباد دے ماسی با دا غیر چه ده اللہ ده رضاوی کلو عمل الباطن اللہ ما ارد بیا وجو اللہ وجو کلو عمل الباطن اللہ ما ارد بیا وجو لہو الحکمو خاص الله اختیار د فیصلو ځای خاصهغه دا به پیش کړي شې بسم الله الرحمن الرحيم الف لام می محاسبنا سو یو ترکو اي يقولوا آمنا بهم لا يفتنون سوره العنكبوت تمه کی ترتیب د نزول کې یو کم دیر شم قدې صورت کې الله دوه مسلې بیانوي یو مسله بیانې ال مسل ابتلاء المؤمنين چې مومن منته بورې خامخې ابتلاء راځي دا د الله تعالی د الوهیت شان ده بغیر د ابتلاء نه هیڅ څوک نه پريږی که بغیر د ابتلاء نه څوک پري خو دین او انبي عليه السلام چ هغه پر تمام, کی تمام مخلوقات تو کې نازنین او پر تمام مخلوقات انسانانو کې بهتر مخلوق دی خامس مسله پکې بیان هي هلاك الجاهدين منکرين د توحید الله خامخه پا باقی د په صورت کې دو مسله ابتلاء المؤمنين د هلاك الجاهدين من سبد ته مخکې چماکي صورت کي په إطلاٰد موصلي سلام تي راشي و د دې سورہ دا بیان کړي چې صرف عام بي عالم سلام په إطلاٰد راضي مؤمنانو په تاسو باندې راضي دا مختصر راوړ دریم په صورت کې داخې د دا إطلاٰ منازل کي دا په ترا مصیبت پر چا ناراضي سباتونه خو در منه راضي ندی صورت کې دا وای چا ولې په ستا دا ساده نفس ته طرف نه برائزي کنه نفس په غوړی چې آرام مې وکړې روزه ته چې آرام مې وکړې غرمه ټیم ته چې آرام مې وکړې شپه ته چې آرام مې وکړې نفس خو د آرام غوړی انده کې نه ومن و من جاهده فینما رجایته له زان وکړه خوSTA फायदा دره نو زه ګرمې ټیم روزه دا ګرمې د سمرا هر انسان دا وړ شي زه او دی خووب لیکن مجاهده ده دي ته وی مجاهده خپل لفظ کړه ولې زه مې ته لا بازار من راضي دا خې چې دا مور خپل د طرف نه بازار من راضي اغوب دی وردین تنپریدی مسلی بہنون تنپریدی نو اللہ وی کچھر تا مورا پلار سازوائن جا حدا کلی توشری کبی مالی صلق بل پلاتو تے ہیں دا مورا پلار با پدی کے نمانین دا اللہ پدین کی ستاد توحید نارڈی پشرب دیاختہ کئی خبر نه نمانین دا چې تاپسې به خلک راپې فې به دررمنی کوي تو چرته د منافق شوې کداره دا نکی کې چې د خلکو د فونه د میانو د فونه د بد دوهدوننا د تقریفون نه یېږ او مسله پرې دیڅلوور لا راې مولیان م در پسسې جمع شي طبې او سله نه سړی زمنږ شوې رویا اختیار کسې ځان نه دی او شی یو کړي دا څاگر قسمه ابتلااد نبي اتا جي ذکر کوي چې دا ابتلا اوه په څومره کال باندې الله ذکر کوي واقعا علي سلام چوغور نو علي و سلام او النحنم سو کال دې ابتلا د امتحان زمانہ تیر وخت کړي متا منومسا چې څومره عمر دې کې دشي ټول عمر د په ابتلا امتحان کې داړش بیا به شي را کیفیت د دې ابتلا تو بسرنګي نو د ابراهيم عليه السلام واقعه ذکر کړي د له صلى الله عليه وسلم واقعه ذکر کړي دغرنګ او د شعيب عليه السلام دا واقعه به ذکر چو ګره کیفیت د غشاني او اخر صورت کې با عبد الله عقل ي ذکر کړي الف لام میحسب الناس يو تر کوي يقولوا من اي ګمان کوي خلک شي پره خودشي څنګه پره خودي سدان مهملن دغشاني به پری خودشي مهمل طقم شنه خالدو پرې خدای شي يا ايوت رکو للجنة طقم شنه به جنته پرې خدای شي پس مانه اي يقول ومننا شذوي را ایمان حال دا الله یو هومله یو قانون حال دا چې په دوی به امتحان نشي کېره نو په تکلیفي شرعي راغلي نو په تکلیفي تکويني نو په امتحان راغلي شرعی دا بشری رغله نه بد تکلی تکوینی رغله نه دا الله پلار رب د منه سکه سمې تلات نه رب ایمان خو دې ابتلاو دې امتحان نم په دې کې خو به تا منه جاني تکلیف ناراضي مالی تکلیف ناراضي مالونه به تبا کیږي ولادت به تبا کیږي ملنه قسم, قسم دا قسم تکلیف نه ناراضي دا تکلیف بس به سره پمنګ اللہ اینا ولقد فتن اللذی اینا من قبلیم ہم غیقن اللہ وی آزمی اخمی کڑے پاکستانو چی مخیدت وینا اگرہ گئی ایمان والا وطا انبیاء اللہ وسلم نور صلحا په وقیب دوست پنو منگ فمانگزی منگز کڑے شویدی فسرونو منتی آری راکھ کلے شویدی لیکن فمای صدوان سبیل اللہ دائم تحان اللہ ولی کئی فلی عالم ان اللہ پوس زديده پره فل يعلمن الله فجدا كي الله پاک يا علم په مانه د امتياز او ظهور سره فجدا كي الله پاک اغه څنګه سره د خو چی رشتیا وي او خارقي جدا كي الله پاک دروژن الله را اصلي خواري وي چې زموامن هم په د ابتلا او د امتحان په وخي لګي نو فلعلم ان الله الذين ولا علم الكاذبين بالفتن في امتحانات وسردا پته دي ام حسب الذين يعملون السيار اي ګمان کوي کسان مردا د دوی می تعوي سره مطالع اغلب هلاك الجاهدين اي ګمان کوي کسان چا مر نه کارا سو ګومان کوي اس به خو نه چې پچ پشي زمنګنا ساما يحكومون بدد هغه فیصله چي دوی کوي الله ایمان نه شي پچ کې من کان يرجو لقال الله فإنا جلل الئات داوس متعلق داول داوی سرا احسبنا سوتر کو یقولون انه لا یختم الله امتحان راولی وليخه هغه شوګر چه آقیده لری ملاقات الله اللہ نو آقا بس بیا محنت کئی کر آقا دی زانو کڑی فلو جائے فَإِنَّا جَنَ اللَّهِ لَعْتِن يَقِنَا نِيْتَ دَ اللَّهِ دَرَاتْ لُنْكِ اللَّهَ هَرْ سَوْلِيَ فَهَرْ سَبْوَعِ نو چه آقیده لری ده پیشای دا اللہ چه اوزل مرکشتے اپنې ټیم باندې مارګ دی نفل فل یو جہد فجاهد فی سبیل الله کړه من سورۃ مکیه دل د جہادنا مرسه جہاد د نفس ته او من جہاد په انما یو جہد لنفسه دا اوله ابتلا ذکر کی دالکه دی ماخ دی طرفنا اجر الله الها شکر نیٹا د اللہ دا طرفنا راتون که دا مرگ راتون که دیکن نو بیا پرواما ساتخا ومن جاہا دا فا انما یجاہدن نفسی آغا چاہا چیزان کڑاولے دے محنتی کڑے دے نو فا انما یجاہدن پس یقینا دا کڑاو چی دا دے دا د پارا دا فیدی دا دے د محنت د دا دا سومره د خپل نفسو کړهو فایدا یې سره کړه یا کین پاک به پروا نه داغه چا مجاهدو ته ضرورت نشتی الله پاک به پروا نه تمام خلکو والذین আমنو عامل الصالحات دا اوس متعلق ده مخکې فین ما یجاهدون النفس فایدا څنګه دا الله بیانای کړه آغا کسان چې ایمان یې راوړی دی په ابتلا او امتحانات د الله باندې عمل یې کړه د سمانه امر یې نکړه د سال مجاهده کړه الیخا مخبل لري به کوځدوي نه مصیبتونه نودوي او خامخ بدلې به کوځدوي ډیر خستہ بدلاند هغه امرونه چې د یو کول ووصین د انسان به والدای حسنا دا اوس دی مې په تیلا ذکر کړي چې ګوره کړه د توحید مسله باندې د الله د وحدانیت او مور اپلار وړو ډېر ګټ موقام دري الله وي تلک حکم کړې دې منګې انسان ته بو مور اپلا ظا غصرا حسن د نه کای ته احسان عاملي قولي مالی دري قسمه احسانات هغه غټ احسان د دې چا غوې ته بجلی لړه بجلی غمسله بیا شروع شو نو خو یو مسله ده یار نو هيو بٹن دي خدا بٹن و او دغه بند کړه هم خبر پ کوه نه بندو په چل پهده د ده کو محدور ټمي که نهغې کې سبق خو ی نهوي مونږ د ټیم یو یو مینټ دی زیات خمتتی ای ای ای ای اللہ جا حدا دلتا ما نا لغوی سر دیکھا کزور کئی بتا منی دا مورا پلا چې شری جوڑکی دا ما سر آغا سو چنهشته ده ته لارم دا غوی په شرکت منه هیڅ دلیل نومې منا دا دوه خبرو نه منه مورب لطا شرکت د بلی بي دي نه ته بلي دي کې وای ته اته نه کوی خاص ما د ورګزید لیستاسو پس به خبر به کم تاسو په هغه عملونو چې تاسو یې کوي مؤمنانه ته وي ده چې تاسو یې نه بیا کوم به ما کوون تعملو اوس به شارارت ورکېولله ځنامنو عملو سال آکسن چمانې را وړی دی د ممسله من له عملونهې کړي سنت مطابق مجاهدي کړي الله خام اخوا ورده نه به کوې د رافی سال پټهته دکانو کاملاننو ځکه چې دوی ورتوي که نه دا خو شوي دی او دا خو شری دی. الله وینانا انزه بده د ننک په صادق ده د شرینه ده درم کې سم امطلا چې خلق به درمنه په پتوی کوي تنګي بده وبا ده خلقونه هغه دي چې وي امن بالله وتوب د منافق پہشانه کوي چې ایمان ور له مونږ الله باندې فیضا اوزیه فی الله پزار کړه چې تکلیف ور تور کړې شي په دین د الله کینو جعل فتنه تن ناسه قذاب الله غرزی فتنه د خلقو پشان د دا عذاب الله فتنه تکلیف د خلقو فتوی بده رده د ټول فتنه کې ددا شي شي که عذاب الله زماري توبې توبې علاکده مخلوق د فاطمه نه د کوم تکلیفونه د تمره ویری لیکن چر راشی مدد شي مد ستاطرف طرف نهوي ان نه ک نام په مخوره تا سره ګوره په دی منې تو خو دنیا کې ځان خلاصولشي الله الله بیاعاالمه ب مافی سودېعاالمي نهدي الله خبر لرون کې پا خبرو چې په سون د مخلوقات کې دي الله خو درمنې خبر دی نه والی من نه اللهله نامنو خ مخ کار ک الله پاک ممنان خمح کارکل پاک منافقان وقال الذين كفروا للذين امنوا اتباعا وسبيلا مولیان بدر پر سراجمش موریاں بدر پر سراجمشی نو موریاں بدر ته وی شمه راست پسکی اختشه سنه مولا راغله منګنې دیوبان د ان زړه موریاں نن بهرام سره وخت نوې کافرانه نه زموږ شران بووي مؤمنان اوتا اتابه وسبیل نه روان شي زمنګ پلارې چې ستا پدارې زم سره اوتا اخرت می خرابي ګنن ول نحمل خطاياكم پورته وکومنګا ستا شګونا ونه الله وي درووي نه دوی پورته کوي کی دو ګناونو د دوی نه مين شین ایس دوی خامخدارو غوي ان کې وی دو من خو دو پیټ آاسې پرات نه در پیټې به څنګه پورته کې خاام مه پور ته بکې دیی خپل بوجونه اسپالن ماقالیم او بوجونه سره د بوجو د دو, بوجنا ما آب بوجنا سرد بوجنو دو, دو یو بوجنا خو د دوی آغا دیګه چې کوم د پ خپله کړدي پل د دوی ااضال چې نورېګمرغانان کړي نو پورته پکې دی خپل بوجونه بوجونه دګونه و اسخالله نو نور بوجونه سرد د بوجو خپلوونه نو دریم بوج بیا دی نه شي پرته یو بوج خود د دا دی چې ته بونه کړی دی بل ده بل بوج دا دی چې نور خلک مرګان کړيدي او مخ ته بوسپو کړړی شي پر د قیاممتامکانو یفتتر ببره دغا مونه کې چې دوی د دا ځان دا نه جوړ کړی وو وڅ دا وی چې دا یو پہلا বস্তু مرای څومره وخت ودا ابتلا تیرې الله پاک د نو عليه سلام واقعه ذکر کوي اگر دلته دا نو عليه سلام پورا عمرم ذکر کړی دا ابتلا خامخیا کنه لهګل منګ نو عليه سلام قوم تافته نوفل بیس فیه المال نوی ستار شپا غوی کې زرکالا الا 50 عاما الا 50 عاما مگر 500 کالا ورې او عام دی او سنین سنه سنه تکلیف عمر ته عام دراحت عمر ته وي الله پاک دل تدا خارا کڑا چی زیات عمری دونو علیہ سلام په تکلیف کیو او کم عمری چې کمو لگ عمری چیو دا سودا پا راحت راحت کیو اگل لگ عمر سو پنزو سکا لخا لیکن زیاد عمری بسکی تیر کڑے په تکلیف کې تیر کڑے دے خو مختصر عبارت خدا سے جوڑ دے شکنہ تیس عمیہ تیسانو و خمسی اور دا بلکه وی فلسفیم الف سنه الا 50 زګدای بھارت سو مختصره وخت دیم عظمت شان د نو عليه صلوات و سلام بیان چې وګوره د نو عليه سلام ابتلا ته چې زیات عمر نو عليه صلوات و سلام په تکلیفه مصیبت کې تیر کړي کم او مرې پس کې تیر کړي فأخذهم التوفان پس اونی وال اللہ پاک پس اونی وال جو در هم ظالمون او دو زلم کون کیون پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را متبیق پس خلاص کمنگ دل را او و اصحاب السفینہ تیو کشتیو علی را او گر زلمنگ دا واقعا آیتا یادا کشتی آیتا اولوی نخا قدرت الله ده فراد المخلوقات و اوس واکیا ذکر کید ابراهیم علی السلام کیفیت د تکلیف بیانې ابراهیم علی السلام کله چې یو قوم تا بندگی کوي خاص الله راه یره کوي د الله دا بغوروي تا سودره کچره تا سپوي گئے انما تعبدون من دون الله یا وسان یقینا تاسو بندګی کوي سیوا د الله نه شو شکلونو جوړشو وتخلوکونا افکان او جوړوي د دروغ قصولره تاسو سره دلیل خو پدینېش یقینا کسان تعبودون من دون الله چې رامد شورت وای تاسو عبادت کوي ول تاسو سیوا د الله نه لا یملکون لكم رزقا وبس نه تاسو د پاره تروزه ورا خبره خدا خیټه را ک تاسو غزا زان له دنیا غړای ک و سړو دو مالکان دې روزای فابتحو انت الله الرس پسولو توید الله سره الرس ورا معرفت ذکر کړې رس خو نه چشتي د الله سره دی وره بندګي خاص ک الله درا او وشکرو لهو شکر او غبس الله درا په دې 100000 خاصلتا تر جوم وبگل ولشه وين تو كذب فقد كذب هو من قبلكم بعضو پسرين وي چې دا جمله معتريزه ده په قسم په تور د واقعه ابراهيم عليه السلام کې لیکن ګور دادا چې دا په واقعه د ابراهيم عليه السلام کې داخلا کوي دصفط طریقې د خطاب سره نو صفط طریقې د غائب سره التفاتاً صفط طریقې د حکایت سره الله ذکر کړی دی خب او انت تکذبو کچره دروغجن کوي تاسو تیمالرا وانت تکذبو بدلتا جزای محفوظه کوي توه لکو وعذب هلاك پښه عذاب بدل درکړي شي تاسو به هلاك شي عذاب بدل درکړي شي ولې فق قد كذب وما من فسيقنا دروژن کړي ډيرو ماتونو ماخذ تاسو نار رسولان وما على الرسول الا البلاغ والمبین ان نه پر رسول مونکي رسول سرګن بیا ورته اولم علم يره او كيف يعبد الله وان خلق ثم يعيدو اور دا خلق دي تفکر نکي كيف يعبد الله ول خلق سرنګي الله پاک سرنګي اول پیدائش کوي الله دا مخلوق ثم يعيده بیا دوباره هم کوي دي کي خیال نکوي دا الله پاک قدرت تا ان ذالک علل يسر كه اندكار الله سان اقول سيرو فذروزه فانظرو كيف بدل خلق لغو غرزه ک سر پریکټی عملی کو غره او غرزه په مل کې فانظرو پس کو غره په نظر د عبرت سره غره كيف بدل خلق سرنګي الله پاک شو رو کړه پیدائش ثم الله ينشر نشاطا اخرہ بی الله پاک پیدائش کوي پیدائش بل ابن جریر و هل تجدون فی خالصا غیر اللہ فانظر هل تجدون فی خالقا غیر اللہ پدی کتاب سو ګورې چې الله نه ما سو بل چا پیدائش کړی دی د بل شام مخلوق پکشته د سچې دي کنا د الله پاک مخلوق یاکن الله پاک وار سمند قدرت والي یعذو مې یشا و يرهم مې سزا ور کوي چا چې غوړی نو رحم کوي بچا چې وړی خاص دی الله تور غرزی دی لی و الیه تقلبو خاص دی الله ته تقلبو او بغرزله شیطان دا ذکر کوي اېلته ما قبر د الله پاک زکه <زقع> عذاب ور کوي چې الله سو کا اجازه وکول نه شيخه نه تاسو اجازه کول کی کمزوري کول کی الله تعالی پسما هکې نه په اسمان کې ولا فی سما لو کونتم فیها کشر تاسو په اسمان کې شیکل آسمان کې او الله نه شي اجازه وکوله نشته د تاسو د سوا د الله نامی ولیین حسبج کول کی ولا نسیر نه سوک مددگار او ير الله یا کسان چکو فرکه پیاتون د الله باندې او په پېشه د الله او لایکای یسو من رحمتي دغه کسان نه امید دي د رحمت زمنا چې جنهت دي او دغه کسان د پر از درناک وردا تقریرونه ابراهیم علیه السلام چې ته دا خبر او کړه قوم ورته سوي فما کان جواب قومي نو جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام تمه کارتاو شو ويل دوی اوج نه دلرا او حرقو يا وسيد ورته دا, دا او اول جرقوا ترجمه شو چې اوج نو که وسيزونه څور سره نو فیصله په وسيزولو باندې شیدا باقي انبي 68 ايات کې تاسو وې فیصله بیا پسمنه کړه دا پسيزولو باندې کړه دا نفان جاه الله من النار فصلاس ک الله پاک دا زره د اورنا یقین پدې کې خام مخ دلایل دا قوم د پاره چی ایمان راوړي ابراہیم علیه السلام چې کله دوی اور ته غوړځو اکثر سره چې دی جیل تللش نو بیا چې راځین ډیر محتاطي ښه بیا دا خبر ډیر په احتیاط سره کوي بیا دا چې خبر ډیره پتاونه کوي او چا ته پټوم هل بیا نه شوویللی بعضې داسې کسان په د پیسې مسی نه کوي لې براه ملی سلاتو سلام وروستو د را وتلو د وور نه ابرایم یخدن نیي ته او وا لانه اووتان د درګه وونه مود د تن با د پاه دوستای په مننسپل کې پهژون دنیا کې دا تا زن پیر بیان جوړ کړي دي زری د دوستای جوړه دا دا شیرونه دا کوفر دا شي چې شروع کړی دی دا د درګونو دا د در بتانانو دا, دا, دا رامد شویل داس چې د سبب دو دوستې د په منستاو کې پژون د دنیا کې لیږن بیا پررض د قیمت ی فرو بعضو کو می بعض ان کار به با کو بعض ستااس د بعضو نه مشران به ان کار کوې که نه یاو بعضو کوم لعنت بوئی بازستاسو ببازو منتے زکر مقی صورت العراب کے اتم در شم کے تاسو وما واقم ونار زیستاسو جہنم دے وما لکم من ناصرین نشت دے تاسو دا سکمددگار له لہو لوت لوت علیہ السلام دادا روا رہا لوت بین حاران نو فآمن الله ایمان خارک د لوط علی السلام دت ایمان الله خو ایمان مخ د ایمان راوړه ودانه چې اوس د ایمان خارک دته وس پله مرګړتیا ایمان خارک افا یا فآمن الله لوطن تصدیق کړه ود د لوط علی السلام وقاله انی مهاجر الی ربی برا مسلام اننی موهاجر و لارببي یقی زتلون کې ما طرف د پهطرفته د چې رب, رب کوم طرف ته بل ل لا زم کې د شام تخه یقی الله پا سر او د د حکمت ړه دی هر کله چې الله پاغ دپاره دنبالک پریخی دی ورتهدنګري اللهله اام غرکي او با منږ د ته اساحاق او یو فشاره د چې عمرې ډیري غورن نصیب ویني خا وجعلنا فی ذریته النبوة بالانعام فی الله سوق الی خاص کر منګه په اولاد دکه النبوة و پیغمبري والکتاب و کتابنا سومرام بیاله سلام چراغی د اولاد د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نه او قادیان ته چا دا اولاد کې ده مې خپلنا سب ابراهیم علیه ته ورسېګی ته نه اجره او ف دنیا او ورکړ مونده ته بعضې اجر بعضې ده د ف دنیا په دنیا کې الله پاک بندگانو ته داغود دا عملو بدل په دنیا کې ورکې اللی ته نه اجر ف دنیا او ورکړ او منږ د ته بد غ په دنیا کې یقی په آخرت کې په د کامللو جماعت صالحین دو څو انبیا او جماعت تخ ولوت نے ځاله خپل قومه دوس غره د واقعت لوت علی السلام ذکر کړي او ګره لوت علی السلام څومره صبر کړی دی الله پاک به سرنګي ابتلا ترا وستی دی لوت علی السلام کله چې خپل قوم په تا یقینن تاسو قامه خراد لکوي عبادت کا ریته ما سبقکم بها من احد من العالمین چړو اندهواله نه دکړې ستا سونا بها واغي بنت من احد من العالمين هي چا د خلقنا ګورداي پیدا تاسو کړه د دې په هاشه تاسو سو خامہ حضرات لنه کوه ناره نه او په شهادت وتقطعون السبيله پرې کوي لارې پرې کوي لار يا قدامانه بلاروبنا شکی به کولې او سو کو چې بلار ات لاغه یا سوچې دا عمل قبیح کوي کنه الله پاک په خپل قدرت سره هغه دغه قوت نو اخلي یا مطلب دا دی ته توان وسګي کوم چې الله پاک یې افکار جایز کړل هغه پرې کوي پتا ته نه نه دی کوم لمن کر راتلل کوي په مجد اسونو خلک په دوکارونو تا اغه منکر مونکر کارونه مل ماناباي تنګول نورې فحاشيانه وباي کولې پس نو جواب د قوم دده دلته مخکي منغوي دي چې نو جواب د قوم دده پېښانې خپل بارا کې نو جواب د قوم دده خپل بارا کې مغرداو چې وې دوې تینا بیازا راولا منتازا عبداللہ کی اتدرشتی نونا للوت علیہ السلام اے رب زمان مددتو کی زمان للقوم الموسیدین و قوم فساد کا ان کو بندی اللہ پاک زمان مددتو کیوس و د قوم فساد کا ان کو و لما جاتو رسولنا ابراہیم بالبشرا اس ملائک را روانشو الله راولی گل او پالاره د ابراهيم السلام را له اغه تیم زیره ورکو هر کله چرال ملائکه مونږه ابراهيم عليه السلام ته په زیري نو دوی یقه نن مونږه حاله احل او اهل د دې کلی یقینا اسیدون کی د دې کلی شریه غظالیمه اندي دا کوي ګورې نفي حلوتا پدې کې خلوت السلام لوط علیہ السلام نه چعذاب را لګین ولوط علیہ السلام بس نو هغه ورته نحنو عالم به من فیها کلام د مرسل کلام د مرسی منغه خپو باګه چا منی چې پدی کړیږي خامخ پرې بدو منګه دل راو د قرانه ای وعده پدی دنا خان من الغابرین غبد پاتکی دن ګنا ولما جاءت رسلنا لوتن تن ہر کرامه چراغ ل ملائک ز تن لو تله سلام تا فستواله کانه بشکل سی ا بهم ما مخی ویلو چې دلته ایم بوخاری وای دا هم زمیر راځي کای قوم تا نو قوم جن شو په سبب دې قوم چې قوم خوره مي قوم وکا وا ساق بهم ذرا او تنگ شو پدويم دوی زرع ان پسينا کي وزاق بهيم زرا وقالو لا تخف و لا تحزن سيابهم و ساقهم زرا او تنگ شب دوي منتي سنا يا زړه وقالو لا تخف اغو ور تپو شو چې دمن په جندري نه یو کنه نو يخپاکي ګما او غم جنکي ګما یقنان <سؤال> منگ بشکهو تادارا استاقونان را سوا دا د دا دروس تتبا پاتې کنا یقنان را لگو منگا پا کلی منی کلی والاو منی عذاب د اسماننا پا دی وجه جدوی نا فرمانی گولا ولقد ترکنا منها آیتا اللہ خاما خیقنان پر یقنان پر یقنان منگا منها دا آغا کلی یو نخا سرگن د دا پر دا کوم چی دا اقل نکارا خلی یا منها یعنی ن پوهمه یم یوردن دے پاگلاره چیزی بالکل داسه لکوینه چی وو چی شي داسي کنه تکتورش سی په اړیمته لا باز یو مارغزین مغارتاوی الله پاک دا یو نه خی خدا ولې کوم مدیان د مدیان تارود دے شعیب علی السلام دا لور موقعه دی سورۃ ک ټول سلور سلور ذکر کی خال. ابتلااد صلی نو امبیال علیہ السلام صلی اللہ عذابون مسدر قسمہ نوے کوم ازما بندگی خاص کہ اللہ لرا یقین لره پر از اخرت مانی مگر په زما کی فساد ته ان کی نو فکذبو نو هغه وته درو جنویل بار بار بای ورتهل نو پس کونی وې دوه در نو پس اوګر وې دوه په خپل کورونه کې فیر وامل خپل کې جاسمین جوښي پس هغه باندې وعدن وسمودا وقط بين لكم من مساكنم دا مطابق دوې مه داوي سلام چمان الله پګوي نشي بچیږي آی اسبقون اخ دا مطابق دوې دا مه داوي سلام وعدن وسمودا او حالات دي موږ عادیانه او سموديان وقت تبينا لكم مما ساکنين خامخ يقينن نقاره شيوي د تاسو ته وقت تبينا لكم يقينن ظاهر شيوي دي حالات دهوي تاسو ته من مساکين هم ذکرون دهوينا اصل کې می مساکين هم د سمودیان ته راځي کوي چې دا د عربو پزمکمن تي دي کړي نو پدغه لارې مون ته دا مکیوال عزیز چې دا غوډه حالات او نتاصو خبري وي و زين لهو شيطان واعمالهم فاستقریدو ته شيطان اعمال نده وي فسدوا من سويلي پس دی دي شيطان د لرا د لاري ز توحید نا و كانوا وخيران د دنیا په امور کې وخيران د خیرت په امور کې نه د دنیا په امور کې وخيران وقارون او فرعون او حامان الله یې هلاک کړو موږ قارون او فرعون او حامان ولاقد جاءه موسه بالبينات حماقه کنه راغله ته موسی عليه السلام پخارت دلایل نقصت اکبرو في ذر فض ذي ليوګړه وما كانوا سابقين نو دوی بچکیدون کې فک له ناخذ نه ب زنم فمنمن سر نه ح او څور قسم ذاونو زیګر کوي الله فکل له نخوانا به مې دټول معې و په خپل خپل جورم د دوی نو چې راولېګلمونغې منې حاصې بندکاني د د قدلو تلی سلام یا تې د سلا د نمرا نهې یانو ومین اومن خذت و سیا زنی ددوین آغو چه نیولی واغوی دران اصحیحت و چغی لکه سمودیان وغیرہ ومین اومن خذت نابی دران زنی ددوین آغو چه مندلیو منگا خوی دران پاسمگا لکه قارون وغیرہ ومین اومن اقرقنا زنی ددوین آغو چه منغر کری لکه دنو علیہ السلام و سلام کو امده رنگی فیروان وغیرہ وما كان الله وليا ليزلمهم الله چیکره قوم حالاتي رسوده خبره كيف نه دي الله پاک ليزلمهم چې په دوی ومن ته ظلمي کړوه لکه نو دوی مخول ځان نه مني يظلمون ظلم کوي کې مثل الذين يتقذو من دون الله اوليا كمثل العنكبوت دا عذاب الله پاک دا ولي وس اللہ وجه ذکر کوي امتحانات الله را ولید د دې مسره ده وجه اوس که سکو یی چر مون حقوقم واحدین او مون کو ابتلاات او امتحانات دي دي مون چرته تکلیفونه داسې مړه د دخل ساينه نن راشه داسې مسله بیانه مسله داسې بیان کا پداسې مثال سره بیان کا اکثر ویگا نا چیرہ مرد دا متشدی دی بس دو, دو خلص سخته دا عداد دیو آگئی دی. فتوحید کی خو مزید مزید امتحانات گمزے کی دی نا نا امتحانات اپتلاعات خرازی دی, دی مسلید وجنا لیکن راشا سبب د فتنو دا مسله د توحید دخل مسلو اللذین اتخذو من دون اللہ یا ولیان. حال دا کسان ورشي ګرځوي سیوا د الله نه اولیا مددګاران نو کومه سالې لانا کبوتی په شان د حال د جولاګي وي د دې مثال الله پاک د جولاګي سرور کوي څنګه اتقذت بيتن اوني شیخ چې به ورته کور وي ده خو یو شیخ وکړ دیو تاسو یو کور کور څه د پاري چیرې د باران نه مبچېد سر نه مبچېد او نه مبچ د ګرمای نه مبچېخه ات تخزت byteArray کور خود دې د پاري چې سړی منته د ونور نه بګې بچي اوا نه بګې بچي د سرځې نه بچینو د ګرمای نه بچ, بچ, بچ لکه دا چې باران د نن د رجولاګي په کور کې الله زګو و هن له بيوت نه ميتلن كبوت يقدن قوم زور په كورونو کې خامها کورده جوړاګي دي الله وقانو يعلمون كشرت دوی په يې دي دا قرنګي مشرکا تاخم چامن اعتماد کړي ده دا نظر نياز منښتې ور کوي دایو بابا په نوم ور کوي دایو درگاه په نوم ور دا نظر نیاز منښتې ور کوي د مقصد د پار ور جیداو مالا په تکلیف کې پکار راشي مصیبت کې پکار راشي ستامې سال په شانته د جولایږي چاغور جوړ کور له سب پکار نه راشي سیلای په کې دا نن انور په کې دا نن هوا په کې دا نن سبا شاو نشه پرو ته فرض په کې نشي د قرنګ استاده تمامه خبرې دغه شانېږي وګوره دې په کې دې جولایږي په دې کور کې نور ایس فیضان نشتی په دې ځان بس چونکړی او مشکار کوي د مشکار کوي نو پدರ್ಗاوونو کې نور سي مونږ اور دکې تناسي خا یا بلته ګوري پوه چې سوق سشار اوري جوامل کوي ابن عثيه یو روایت ذکر کړي چې ګور ادا د جولاګي کو چا الله مثال کې اور کړي دا هغه الطاهر طاهر بویت اكو منسجران قابو فإنه يورث الفقر کور کې دا کور مخ خپل کور کې کور د جولګیم پره ده ده وره فقر پیدا کوي ښه ده سه کوي فقر پیدا کوي دا مانه خپل کور د شرک ناپاک کړي دا مانه دا, دا بدعاتو درو صومات ناپاک کوي وره دا مشرک کور همیشا دا بیا زه ته او کله چې شر کوي نو قرآن او سنت نه خلاف یو کور والا رواني غا کور والا اکثر بے عزت کیږي په دنیا کې زیات ث ان الله یعلم ما يدون من دونی من شئ نو وای کنا چې ګورا لګا استثنا خو بده کړو ځدی پیر بابا بده استثنا کړیو د لویز وان بده ده د ان کی بابا بابا د کړي وا د ټولو دی وی کما سره نن کوو مسلو ذن اتخذو منو من دون الله وليحكم سره نن کوو دا خوڅه د اختیار وليدي کنه دا سر تصرف وليدي الله وینا ن ان الله حي الا هو ما يدون من دوني اياك ان الله تجني حال دا غشا شي دوی بدی سوا د الله من شيئن كهر سوي اللہ دا اگوی پا حال علیہ دے طول عاجز دی زکاہ والعزیز اللہ علیہ دے ضرور دے الحکیم دے حکمت والا دے و تلکہ لہا مسالوں الناس اللہ دا مثالونه چې جزا بیانوں کنا دا مثالوں نے لہوی بیانوں مانگا دا فیدی دا خلق دا پارا و ما یاقلوها اللہ العالمون نفوی و دی مثالوں منی مگر عالمان قوم <مخلق> خلق شه تو قران کریم ومثالونو کوي کی الله پاک هغه د تسوی عالمانی اور د وسره سند خو جو قران کریم امسهلکم بیان کړی دی پدی من الله پاک ولای علم ورکړی دی د عالم الله وتعالى خلق الله سموات او زل داوس بل یو دلیل لپاره د شرک باندې خلق الله سموات او یوالا <سؤال> ترى ما عند سماءه پیدا کړی دی الله پاک آسمانونو زما کا ده حق را کوله د پاره یقینا پدی کې خامہ خد دلیل للمؤمنین د ایمان د ایمانوالو ان فی ذلک آیه لل مؤمنین ایمان ی چاہتا رس ایمانوالو او تلو ما او هی الیکم من الکتاب وزدلتا تشجیه ورکئ سالور آداب ذکر کئ دعوت داعیت سالور آداب سالور خبر ور ذکر کئ یو اوتلو ما وه من الایکا کتاب اولو لاغان چوهه کی گیتا تا منل کتاب چ کتاب ده تا تورذ کتاب الله بیان کوا مبلغ کتاب الله وغردوا اے موبلغ واقعې مصللات په بندې د مو کوه دانه چې سره موبلغې بیان کوې او د موپ بندې نه کوي نو چې مو نو د موپ دی ته اوګور نه سلاتته تنحان پاشاولمونکرې یاقیدنمون چې د من کې یا پهخشا دکاره به د نه اولمون کې او د ناارونه اقلاً یو شپلی نپلن پلیې د ټول سړی من ولذکر الله اکبر بلې فائدې ته وګورئ ولذکر الله اکبر ذکر د الله د ټولې عبادتون د له عبادت ته یا ولذکر الله اکبر ذکر د الله پاک یا د الله پاک خپل بندل را لوي دی د یادولو زبنده الله لرا یا ولذکر الله اکبر ذکر الله قومون کی دنا اکبر لوی دې دا اغاز کرنا چې د مون نپاري زګه د مون پیدا قیام رو کو سیدا ټوله باندې مشتمل الله په دې پاغه باندې چې تاسو یې کوي ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي احسن درم درم خبر ذکر کوي چې بہ حسبن کوي چې کتاب بیان نتا سره به خلق باحسن کوي مولیان براباسی منازره کوي نشکل دوستاث مناظرین و بحثیل رارن و اللہی بحث با نکوئی ده کتابیان و سرا اللہ باللتی احسن مگر با آغا طریقہ چیاغا خیستہ دا ابن کسیرو یا احسن سی شدیاغا قرآن و سنت بحث با دوسرا کئی و قرآن و سنت کې بکیخ اللہ باللتی احسن مدارکوئی بالحجت اللتی ہی احسن وحی القرآن دو سره او پاس کئ چې علاق خبر ودا الله پکی تار کیو خه نو زدا سکه سانی چې هغه قرآن مران نه مانی هغه تاسو د کبیرینو کتابونه ګرځي کنسلی کوي بدرادی کوي جگړی کوي الا اللذین ظلموا منهم مگر کسانه چې ظلم وکړي د دوی نه سمونه عین ادیان دلیل مل نه مانی انا دوه کاورو ایا انتقل مینه جدار اله جلا بیا به تو سره د خلولو بیا وخه چې کله پسې دینات کړهل دیو د هغه سره غشنې رویه ساتای وقولا مننا بالذین انزل الینا انزل ایلیکو ور افصل بزمن سید الله کتاب وایخه وای ورته ایمان دروللم پاکه کتاب شل لیکل شهره مونته را لګل شهره تاسو دا موجود به حسب بزمن سید تا الله توحید و الہ و نہ واحد حاجت تر سر کو ان کے زمگا استادو یکیو اللہ دے و نہنو لہ مسلمن اګور زمون استادو مینسکی فرق ادا دے منګه خاص اللہ لرا اخلاص دے انکی او تاسو دا اللہ سرا شرک انکی وان تو مشرکون وکذلک ہمزلنا الیک الکتابا فلذینا تاینا الکتاب یؤمنون نبی پزہر ک لشتد اللہ دے کتاب بیان کئ کنا نو ګور سخه خلق بادای چې هغه وستا خبره مني دغه سي الله ورالهګل د موږ تا کتاب کسان نزاړه مولیان باندې الله ستا مرګري کوي فساکسان چې ورکړې د موږ هغه تا کتاب يؤمنون به یقین کوي په کتاب ومن اولای م يؤمنو به ورټول خلق ستا مخالفت نه کوي مولیانو کې هم ستا مرګري وامنها اولای ذی خلقنا اغه سوګدي چې یقین کوي ایمان لري په کتاب دې مکی ولاو کیومشته غوا و ما یجدو بیااتنا الا الکافر انکار نه کوي د آیاتونو زمنګډم هر کافر و الصداقه د قرانه کریم بهني صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بهني و ما تدلو من قبله من مخید دینا دس کتاب غره نوې پیغمبرای چې لوستل لیکول مخه کتاب دین د س کتاب ولا تقته بيمینکا انذ خطو دې کتاب پخپل خل اکثر لیکل په خل لا سرییک والله بیایننی کا نه د خ کړی دی بیاینې ک په خپل خلاص ځکه ک چرته ته مخکې کتابلو ستل کړی یاې تتحیل کی نه په دا وختې ش به کړی با فرست خلکو چې او د دځان نه کړيدي بل آیاتون به یناتون لځ نه بل ص د پرې کریم ته چې دا, دا, دا قران کریم الله محفوظه کړې ده د ایمانوالو د صحابه کرامو پسینو کې د علماء پسینو کې د حفاظ ګرځول دي دا قران آیاتونه دي صفا صفا فی صدور الذین پسینو دا غ خلق کې دی اوت العلم چې علم ورته ور کړی شوی دې ور دي کې یو اشاره ده حفاظ القرآن چې کوم دې قران حفاظ خپل په زیبټ مقام لري لیکن کمال الہ دی چې عالم وي کنه دا د قران حافظ کمال لا زکه چې عالمین د الفاظو معنی په ډوړو خیال ورسره دی زموږ معنا کې فاجیبه کار دی یا خو صرف الفاظ دی یا سره معنی بایسړې ترجمه کئ الفاظ بس ولې خو بایسړې الفاظ خو لیکن د معنیونو خبر نه دی اوتو العلم، اوتو العلم <Bruno> الله و نه سدورله الْعِلْمَ اوعلمه او وَمَا ماجده بیا إِلَّا الظَّالِمُونَ ظالمون ان کار نه کوې دتون ځ مګه مګرظالمان وقالو اللهلهونځلهله یا تون مرببي وردو بیا اعترااس کخه زور الله وخې دوله په ان کار د پرران وای دوی ول د چې ناازې دی پهې بیا وقال انما يعتو عند الله اتقوا يقين الاختيار موجوده الله سره اعوذ غورا ير ور کنه اختیار سمای اختیار کی معجزات نشتی غورا ختم معجزت قران نه بوله کی تی شی والا میں یک فهم ان انزلنا الیک الكتاب ان ده پرد و دره یکنده را غلی گل من کتاب یتنا علیهم چلستی کیږي په دوی منی القران معجزت النبی قران خو معجزه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نا نو دینه غټه معجزه بلکې دی چې تاسو نور معجزې واړی خن په دې کې خامخا رحمت ته او نسیت د اف قوم د ایمان لري قل کفا بالله بيني و بينکم شهیرا الله پاکس ذکر کوي خپل شهادت تاسو امامانه یو ما قران معناي زم زماره صلات معناي فَالدَّيَارَ قَوَيَ مُورَكَ وَنَوَى كَفَا بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا كَافِى ذُو اللَّهِ بَيْنَمَا زَمَا بَيْنَسْتَا شَهِيدًا فَصَلَكَ يَا لَوْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَوَّلَ اللَّهُ بَغَي مَنِ اسْمَانُ مَكُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ آكَسَانَ شَيْقِين لِ رِي بِبَاطِل مَا بُودَانَ مَنِ عُكُفَر كِذَ اللَّهَ ابو سعود وای باطل نہ مراد ما یعبد من دون الله یقین لري په باطل معبودان منی او انکار کی د اللہ د توحید نه یاده الله د کتاب نه تا کسان تا وانی اندي و یستعجلونک بالعذاب دلته یستعجلونک یستعجلونک قد وزلوی متعلق د دنیا د عذاب سره بل متعلق د اخرت د عذاب سره تلوار کی دوی پتا منی د عذاب طادا ای سره غواړي په تلوار سره غواړي کنه عذاب الله وی کا چا تنه مقرر خام خر هغه به دوی تاذاب او خام خرابه شي دی تا ناساب او هم لای شون دوی باندې پوي ياستا عجلون ک بلاذاب دا تکرانه مستقل داخرت د عذاب مبارکې تفوس کې تادی کې تلوار کې دوی ته تنا د عذاب وان جهنم لم محیته بالکافرین صلا اخرت وغواړے استاد زیدی جهنم دی یقینا جهنم ګیرا چون کې د بقا فرام يوم پاګر دی یخ شاو مولا ازاب من فوقيم چپټ بقې د عذاب لپاس د یو لاندې نه وي امين تحت یارجول لا نه ځخودې لا نه لپاس او په اور وي خ ويقول ذوق ما كنتم تعملوا او بويرتا قال له طرف نبا ورتا ملک ويا الله وي او سکه يا تاسو کول يا عبادي الذين آمنوا ان ارضي واسعه فيا يا فعبد غور د ذکر د ابلاب الهجرت پہ پسلو طریقو سرا بیا ستری عقلی دلیل نام ذکر کئ یو واحد صړی ا دی ير دل تا می خلقنه پر دې جزدا مسله بیان ک غله نہ سی خدا قرآن عالمی خموستاند عالمی لیکن غلنا سید خلقو نیرکی چی خلق بھی بیان درن پری جماعتی من پری محلقی من پری اللہ و یا عبادی اللہ زینا منو اے زمان بندگانو آکا سانو چیتاسو ایمان درولے پیبتلاعاتو زمک زمان فرا قدھا زب بلیوکری تفیع یا فعبدونی پس خواست مان درہ پس بندگی کوئے آلتا زمان توحید بیانوئی يرجال تر می خلقوج اخو بناشنا خلق او وین الله و کل نحس ذائقه الموت هر نفس اون که د مرده سمایلینا تر جون بیا خاص من ته براو ګرځول شي زاد ملک نوزه بول دیتا زاد الله کتاب بیانوا ملک خدا تنگ نسپای گدا لنگ ولذین امنوا وعملوا الصالحات اکسان چې معنی راولې دا masala دې په لامل مسلې معنی لري وامل صلوات اعمالو نیک مطابق سم میدان ته شو الله لیل نو بو و انه من الجنه غرفن تجري من تتل نار الله بخامقا لنبو انه من الجنه خامق زيب غور کو دندرا من الجنه په جنت کې غرفن د مانعی بنگلی الله وی د جنت دمولا لولوی مانعی ورکا ما بایی گی بلا انداغی نوالی امیشوی بایی گی نعم آجر العاملی سخستا نعم آجر العاملی سخستا بدلا دا عمل کون کو آمیلن سدی بل جہادی والہجرہ او دا مقام چې دوی تا ملائی گران دا اکسان دی چی کلکو و توحید در خپل منی و مسائب منی صبروک لکشیوب مسایب والرب یتوکلون او په خپل رب باندې ایزان سپاره لخوا وکایم من, من دابتن لا تحمل الرزق ها یاره چې د دې نظم دلته خم د دکان دی او دلته مخه روزگار روان دینه ال تبسکم الله وی وکایم من دابتن دیر د دا زند سره الله تحمل الرزق ها طاقت نغری د روزی د پیدا کولو نا قوس دکاندارۍ خو نشتی الله و یا رزقها الله روزي ورکي هغه دراو تاسو درا در کوي وهو السميع العليم الله هر څه وي په هر څه الله تعالی څنګه خبردار نه ولای مثال ته من خلق السماوات و الارض و الذليل عقلي اعتراف کی دا وی چې مؤمن عراشه د مشرک په شان خو په خبرو کې عقیده جوړه کړه کته پوسو کیدا د وینان چابه دا کریټیوس منز مکا ادخل حکم لان دی کریری نوراس فهمای نو دویه والله فانا یفكون پس کوم ترت تلول شوي د توحید الله الله یفستر کلمه شپل دلیل الله فقیر رذی دا چا د فقره چی وړی د خل بندگان نو یخدرو له او تنگی د غد پره لیکن لمان یشا غد پره شو وړی خه دله هر سمنې د ولا سالته من نلهما ایمان پهاب او من بعد د معیا که تپوسو کېته د دونهڅوکه اورنې د برې نه باران په تاځ کوې باغ سره ځمک پس د دچواې دغې نه نګور راشه یو مشرک دی چا الله خاق دی الله راضیق دی نا توم دا خده او سرته چې عرضې کې ای کنلو روزی به الله را کوي لا یقولو نه الله نقلل الحمدلهله تمام مسیبتونه دولو قااصل لګ دي بل اکثر او لا یقلون بل اکثر د دو نه لا یاقلون نپې پس وما حاضل ح تو دنیا له ولا خبره ار سروان دستشي نه د دنیاه ده الله تید بین د دنیا د بی دنیا پغبتې بیاه چې دا دنیا د سو رزو دا سو وقت دیو گیم دی ختم دی خواهد. وما حاضل حیات دنیا ندی دا جون د دنیا مگر مشغله دا لوبی دی. بس لوبی مشغلی خودم روخ نئی خواهد. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَا حَيَا لَا حَيَوَانَ ایا که ننکور دا آخِرَت خواهد خواهد خواهد اگر حمیشه دے اگر حیاتی حقیقیت دائی چې چی پنا پی نرازی غمونو دردن پا کی نوی لوکانو یالمون قدوئی پویدلے نو دا ہمیشہ جوان بیاغستیو او دا فانی جوان پرې پریخیو خوا فیزارکی بو فی الفلکی دا واللہ مقرسین اللہ الدین وزجر بشرک سرد دینا خالق اللہ توئی مالک اللہ لیکن ان اللہ سری بیا می صدران جوړخړی لیکن فیضاره کی و فل فل کی پشکله چې سوار شیدو پکې شته کی رمضان شهویواله تا مخلصین له دین اخلاص کوي هغه ادب بلنه بس هغه سره بیا بل څوک نشه یو الله تعالی مدد شهوی پزهار کله چې اخلاص کی الله دې نه راوچو به تا نو تا وخه رضا الله سری صدر دا خو د افغان بابا نظر لی یک فرو بی ما آتاینام دا لام دا عقیبت دیخن عقیبت دا چین کارو کی دوی دا آغا نیامتنو آتاینام شمونگ دیگر ورکری بی نو بیا سو ولیا تمتاو بیا فیدی اقریدو دا دنیا نو فاسطوف عالمون پزردو چودو با پوشی بخفل انجام اوہ لم یرو انہا جعلنہ حرمان آمینہ ویو تخطف انہا سمینہ اما کې ولدي ته ګوري سر د دې د شیریک نه د دې مخالفت د رسول نه مدا مقد امنه غواره ګرځولې کدوې د الله خبره باندې د الله د رسول خبره باندې اې دوی نه ګوري یقهنه ګرځولې من حرم امنن زید امن ويتخطف الناس منا حليم او انو لیکيږي خلک چار چا پیره چار چا پیره مرګونې نه قتلونې ډاکې نه او تاسو وګوره امن او امان کې نه آسیي د الله سوبره استان درمني افبل باطل یو مينن ای په باطل ما یقین لري او د نبی احمد د الله دین انکار کوي نیامت الله لا توحید نه انکار کوي د الله در رسول نه انکار کوي نو څوک غړ ظلم دا غا چانان چې جوړی په الله باندې درو سو پشرکولو سره د غړ ظلم دې چې الله ته نسبته تشریک کوي او کا جواب الحق لم آجو یا نسبت درو کوي حق تا کله چې راغې دوه ته حق قران راغې پیغام راغې د دنغړ ظالم بل نشتی اینه ده په جهنم کې زیاده کافرانو مړ نه والذین جهادو فینا علنا هدینا ان رسولنا دا غور متعلق دی پیداده سوره سرا او هغه ته بشارت ورکې شاع چې ابتلاات او امتحانات تټین شو الله پاک هغه ویلا موقام ورکي ښا اګه سان جهادو چې مهنته کړي دي فينا زمنګ د دین کې او اقامت د سنت کې اقامت د توحید کې الله وي مهنته کړي دي ځان کړهولې زمنګ د پاريزان کړهولې ولنا هد ينهم سبلا لنا كلا كوبن ذلرا سبلا نا پخپل لارو دی په قران او سنت باندې الله یې کليکبو یا منا لنا هدیناهوم سبلا نا خامق خوبدیتہ سشي لار خپلې لنا هدیناهوم سبلا نا قران سنت باندې وای روان کم واین الله لم المحسنین یقین اللہ پاک دلتا لمعا معیتی خاصہ دے خط یقین اللہ پاک دے لمعا الموسینین دا خستا عمل کا ونکو سرا اخستا عمل سک دے خستا عمل کل جوڑی گی پا جہاد سرا پہجر سرا ضیو اخفہ کئے جو اللہ سمیت